بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كنتم شيء قوامينا كلاكم مضبوطون كي بالقسط فانصاف شهداء لله ګواهان د فاراد رضاد الله ولو علی انفسکم مگر کدا گواهی ستاسو پخپل زانن وی اتاته نقصان ده او حق گواهی وکي اویلوالیدین اگر کدا گواهی پخپل مورفلار ذو ذا غریشتا او خپل <سؤال> ولی خپل <سؤال> زیدا خو گواہدا الله <سؤال> د پاروکا والاقربین <سؤال> او اگر کی خپل خپلوان د دې گواہي نقصان دی خپل خپلوان او تلی یا کن غنیان د چریوي دا مشهو د عليهلی په چا چې ګواه کېږ مال دا را نو دمالدارې خالې مک او فه یا فیر فله اوله به حاب الله ډیر محروبان نه د دوارو د دواړو د تااب نو چې الله و ګوای څنګه ګوای نه مخړی وېزول موکو کې سړې د غواهی یو دا چې خپل دې والدين دی رشتہ دار دي او تاسو تا نقصان دي نو داږي ذکر په دې آیات مبارکه کې یو حق خبر سره نه کوي چې په مقابل دشمن دې نو سوره مائده آیات لکه اثمغی کړه ذکر له ای وای کو دشمن دې دشمنی په خپل زیرا خو خبر بد الله دپارکه نو دو مخو کې سړید سم خبر حق نه اوړي ورسوره مائده غریه ثمات غی کې د دې ذکر فرماي له شپگم پارکی سوره مائده اثمات غری فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو کونو شئی قوامین کلکو مضبوط دردن کی للہ دفارد اللہ شہدہ گواہان بالقسط پہ انصاف و لا اجرمنکم اورا باعث اورا پورت دن کی تاصل رشن آن قومن بوروزه دوشمنی دی قوم علا الله تعدلوا دا چې تاسو انصاف نکوي اے دوشمنی فخپل زیدا خو خبره بد چا د پہاړه کې دا الله د پاره وګور دا, دا, دا غشې چې اسمان از مکه پیول اړ او را غرزي ګینا یو فلخ فل او بل فل دوشمن دی نخپل ولی پخپل زيدا او دشمني پخپل ليره خبر بد خالق او مالک د فاره کي حديث پاک راغلي دي عبد الله ابن رواحه رضي الله النبی عليه السلام لګل وي د خیبر د يهود د کشور انداز او لګو دي تخرش وي او دا ایمه کرام او په دیو حکم شریبنا کی لاړ شداید میوه فصل اندازه به لګې ادا به تاسو تجربه کار خلق بو یو بک جوړ لو قطر جدا و دومره مې واقعي ربيع به مالک لويتی پدی علي او کو حکومت به سلمال ته پدی ورکه سپوشوي په خبره ناغه آزاد شوک دې له خیرات کولو ک دې بچو وړل ک دې خپل خپلوا نو وړل نو عبد الله بن رواحه رضی الله عن نبی سلام خیبر تلې گله نه اراده وکا ویدر رشوت ورکو چې موږ سره نرمي وکي و ير سړې پبلداسي ګمان کوي له څنګه چخلې ابا یهودیان خپل جي سنگاو ناغي په صحابين دا سي غمانو کو نو غرهه واجب جملو وي دي وي ولله لقد جيتكم من عند احب الخلق الہی قسم بالله زد اغج تا چار طرف نتا سو تراغلم چ پټول مخلوقاته که مات محبوب ده د الله حبيب يادي ولا انتم ابغض الي من اعدادكم من القراد والخنازير اتاسو ميهود دمربدي شي د خنيران او شادوگانو نم زيادت بدي شي خد الله حبيب والا محبت دن صاف من انصاف ن نشيړول او استاسو بغض من انصاف ن نشيړول دبس يهوديان شرمن دشول او ديوي فقالوا بهذا قامت السماوات والارض يمد انصافوا اسمان ونظم كي ولا ارضي غرهو په لسمرم مبغوزترین خلق د یهود اول بل الله حبيب ده و انما غي محبته عدل لا له شي او نستاسكينا وبغظو ا ده د دی دین زمونو میساج دی ورکه خبره نو پلار عالم دی غیوز ویلی از وی تا بلخاره شو لارواله <سؤال> په خپل دې غو مسله د دین په خپل دې را دا نه په خلکو کار ویول استافلار نه پویدوچتدا سی وی ده صاحبر له ویل فکر دیږئ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په پوی د یو سو یو تاسو پکې بالکل د نیم مذاب نه د زیات نه رہیق او ال سدی جدا دي استاذی په خپل زيده او حق په خپل زيده فلا تتبعوا الحوا ثابتاری مخوی د خواهش ان تعدلوا دا انصاف نه مخوی وَإِن تَلُ ایک جب مو واڑو لا گواہی دیو کا خو خبر دی گول مول کا او غڑا وڑ دی کا او تُعرضو یم مخگر ذول د سراړو گواہیمون کا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَاء اللَّہ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا د په هغه چې تاسو کمم عملونه کوي خبردار نو چې په ارسه خبردار د په دی پوهږي چې ګوره ګواهی د اوکه خوجره د تاه تاوکا او ګواه نه د مخواواړولو یا وه نه مننو نقررانمونږته داښئ چې او فله د واللیددي او بلپله دشمن دی په خبره ود د چا د پاه اپدی اس مانو نو زم کې ولار دي دې ته انصاف وي یا ايها الذين امنوا ايمان والو امنوا بالله ورسوله مزبوت ایمان ساتي په الله او پر رسول د الله اي حکم مؤمنانو ته من خصم منه نو آمینو که ایتو ایمان مضبوط شایم ای ایمان والاو مضبوط ایمان راڈای فا اللہ و دا اللہ پا رسول ایمان کې مراتب وی وی مضبوط شاو بازی اہلیلم وی وی خطاب منافقانو تذے ای پا جبخو کلیم وی نو آمینو باللہ و رسوله مضبوط ایمان راڈای فا اللہ و پا رسوله تشد جبی پی قرار کار نکی گی زرک تصدیقم سره یوزے کیب والکتاب اللذی یو پا کتاب حغاق نزل علا رسولی ہی چلگ لگرالی گلے دے پخف الرسول علیہ السلام والکتاب اللذی یو کتابنا حغا انزل من قبلو اغیف یعزل رالی گلیود دی کتاب نمخ که و من یکفر بالله ارغا چاچ انکارو که الله اللہنا و دا اللہ دا وحدانیتنا و ملائکته یو دا اللہ دا ملائکنا و کتبیه یو دا اللہ دا کتابننا و رسولیه یو دا اللہ دا پیغمبراننا و لیوم الاخر یو درز رستنینا فقد دول دولا لمبعیدام بېشک ګمراشه و دې په ګمراไฮ لری سرا ان الذين بشک کسان امنو چی مان روړو ثم کفروا ایمان روړو په موسی عليه السلام او به پفر اختیار کړو په سبب د عبادت د ثم آمنو بمان روړی ثم کفرو به قفر اختیار کړی ثم ز دادو کفرن او بزی یاد کړی د نورم کفر او د الله پې غبرم نهنی اخیرره لم یکوون الله نه د اللهلی یاخفرله هم بخنو کې دوی ته حالت د قفر د دو دوی کېپ واللالی یهدی هم او ندی اللہ چه دایتو کی دویتا لی اہدیہم لی اہدیہم سبیلا چوخی دویتا سملار بشیر المنافقید زیر ورک منافقانو تا بے انہ لہم پدی سبب چی دوی د پارا دے بے انہ لہم پدی چی بیشک دویتا پارا دے عذاباً علیم آزاب دردناک الذين دعوك سان دي يتخذون الكافرين اولياء تشني سيدي کافر پدوستي سرا من دون المؤمنين الا وذ المؤمناننا اي منافق سوق دي چي كفار پدوستي دي ولي د مؤمنانو نه لاوا دراز باس خبر دي يهودو نسارا او سر دي ايب تغون عندهم العزتا آیا لټوي داید دی کافر سر عزت دی سر عزت لٹائی چیر زماد یهودو نسواراو سر تعلق وی نمال با عزت پا دی ملاویگی فا ان العزت للہ جمیعا بیشک عزت خاص اللہ لرد غنڈ گررست براشی فسور منافقون کی آیات لکیتم وللہ العزت ولرسوله وللمومنین خاص اللہ لر عزت دے او دا اللہ رسول و مومنان لرہ ادل دوئی فین العزت للہ جمیعا نگر عزت خاون دللہ دے او دا عزت ورکڑ دے اللہ خبر رسول او دا غید تا داري فواصتي ورکړې د مؤمنانو ته لوی عزت خاوند الله دې خو خپل پیغمبر ته دا عزت ورکړې او دا غید طاعت او ثابت تا داري مومنانو مؤمنانو لورکړې وای عزت عزت خاوند الله دې ته کافر نغواړي اته دې غی په دوستۍ کې لټه فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سوره فاتر آیات ګورې لسم نمبر و عزت کو غاړې نو د الله نه غاړه ادب د الله او د رسول په تواث راځي زه استمه پار کی او دا هي آیات هي مبارکه ګورې لسم نمبر مَن کَانَ يريد العزت لسم عیاد دے راغ اولی سو غری ارغه سوج چیرادل ری چی د عزت چه د دنیا و خیرت کی عزت من شی نو ند الله ثابدار دی لازم ورونی سی نو مقصود به حاصل شی فللله العزت جميعا خاص الله لری عزت د غن دی عزت خوند الله دے او دا عزت ور کولدا بل او د خپل حبيب په تابعداری کې خې او قد نزل علیکم وی ګرات تاسو دی دا وم کوي اے منافقان او بل فل دوستي د کافر سره دا وقد نزل علیکم فل کتاب او شکر علی ګلی دی الله په تاسو په قران کې ان اذا سمعتم دا چکل وريت تاسو آیات الله آیات نزل الله یکفروا بها چه دین انکار کی دی شی یوزے کی دا الله دایا سن انکار کی ویستهزوا بها او داغه پوری ټو کی کی فلا تقعدوا معهم نو دای شرم مخې نه ای کفار دی او دا الله د دین پور ټو کې استهزاء او خنداګانې کوي نو دای شرمخې نه حتی یخود تر دې چې ورن نو زده یې فی حدیث غیرې پیو خبره کې بغیر دېنا اکسا سور سره کیناسته یې د دل پوره خندا کوي انکم اذ هم تاسو بم فدغ وح کې د دوی غنثی او هر ګناهګار مجرم دی او جرم کوي نو هغه سره مکه ندی و جنیدی کې آیات کې امام قرثوی وي او نور علماوي تفسیری مظهری او امام بغوي او د اټولوي وې د خلفي هذي الايا کل محدث في الدين و کل مبتدع الى يوم القيامه هر مبتدي تر قیامت د آیات دو حکم دلان د داخله علامه الوسی موي تفسیر روح المانی کې وایدلنی ول علماء وفدیات الا تحریم مجانسۃ الفساق الفاسقان او په مجلس کې مکینا والمبتدعين من اي جنس کانو کدا هر جنس نوی اوایداقول د ابن مسعود د ابراهيم رضی الله عنهم او د غنو سلفو دی اگر اکی اوزه که بدعت کیگی گناہ کیگی دن پوری خندہ کیگی او تناستی تم پا گناہ کے شامل شوئے اگر اکی چر رازی پی نو بیا خود دی گنتی اکر رازی پی نیز رکی بد گنے نگون دیدے کی مثلهم دا تم دا دا مماثلت من کل لجوح ندے ژکه منافق د دی دین پوره خندا کوي او کافر دی هڅه ور سره ناشته نو د معصیت ده وي مبارک ابن عبد العزيز رحم الله لسکاسان را واستې شو توجو کوي هغه شراف سکل د یو بارک معلومه شو شه درو جوخه وای سره ناشته نو حکم یې کوې د په درو وای نو چاہتے دلیل تپوسو کو نو مر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ہوئے وی اللہ وی انکم اذن مثلو ہم وی دیم پا دروہ آئے ستاچہ نو تد شراب سکن کو پا مجلس سنگا کینا استی وی دیم دیدوی غنتے لے دل تک دیوستنی بس دی مجلس نا پاسا گناہ کیگی او سمرا یا تو وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون د ګناه د مجلس نه تیریږي ځکه دمنې کول وښې نشتا دمنې کول وښې نشتا ادلته علما یو مصل ذکر کړی ويرضا بکفل بکفر الغير کفر ده کنا نو ادا مسئلہ چا مجمل ذکر کرنو دا سننا مسئلہ کی تفصیل داده ارازا بے کفر الغیر انما یکونو کفرن ادا کانا یستجیزو الكفر و یستخسنو ہو دبل پا کفر رزا دا کفر وی کچی تا دا کفر جائز گنی او داخ گنی اکا دا سی اے تو دا سڑی خودر ظالم نی نیر پدی کفر دی مرشی او پدی دی او جلیشی چی اللہ انتقام والی نو دا کفر نے تو خو کفر نکو خی بلکہ بل طرف لسکے چې دا ظلمون اکڑی چی انتقام تے الله والی لکہ سوریون سیاد زان سرولی کئی اتا تھے آیم موسیٰ علیہ السلام وی ربنات میں سلام والیہم واشدد علی قلوبہم فلا يؤمنو حتى يرو العذاب الاليم زرونه صح کې چې په دې کفر پرشي چې سزا ورته ملاوشي د فرعونانو بارکوي لکه رضا په کفر د غیر باندې د تفصیل له مثلا مطلقاً نذا لك یو کس راغره فتح مکی صحیح حدیث ده ابن ابی سورح عداد عثمان رضی اللہ عنہ رضای رورو دبارک محکموچے قتلے کئے فتح مکجوش الله حبیب دعا میں مافیہ لانو کو قویسو کسان کا قابید غلاب سر ریو بے قتل کئے یاو پاکے ابن ابی سورحو ندی عثمان رضی اللہ عنہ راوستو چلاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کی د دلاس روغت خد الله لاس نوغ دو لو دري پيري لاس يو كن دري پيري لاس يو خل بيعت نو کولو فصلو رمز لي بيعت كن الله حبيب صحابو سمخرا والو رپو هسړين چې ما بيعت نو کولو را او دا ودا سره تي پثورا فلواله دای ورته قربان تاسو به سی اشاره کړې وې ود پیغمبر سترګې خیانت نه کړې یې وګه په خبرو دا الله حبيب درې پیری وې عضنو پولیسو شکر اپاسی ادن انا عصر وې زکه ضرر د مرډر رسول چې په دې کفر مرشي سزا ورته ملاوش نور عذاب کفر غیر دا کفر مطلق نه بلکې تفصیل له پکې انکم اذ مصلہم بیشک تا شوبم دغه وخت کی د دوی غنتی یی بدا کداغه په کفر رازی نو بیا کفر ده اگر رازینی خو مجلس کی ور سره ناستی نو یولوی گناه ده او لوی جرم ده ان الله جامع المنافقین شکه الله جمعکهون کې د مونه افیقاله ګور دو ممسلی رووت ی په لوره کله ورې ددین په خاطر سړی کوي یا یو سړی پیدا کوي و زور سره په کې بیا به لدعوت ورکو دی ته مداهنت وي تهور سره پیدا کې مکې نه او چې دا پیدا ل بیا بیابل وختداوت ل را ش نه دیین خو به ددن په لړو نه را ځي چې لوغون ې به او لړی نو بیا به نور جوړ کې په خبره وی گئی کنا دي ته مداهنت وای چې صدا غ سره په بيدینې کې کی یو مدارات دي مدارات دي لوي په يو بيدینه باندې خوراک کې خاک کې سهدیور کې جامي ولا اخلي چرته دي دې بیل تمایل شي نو دا د شریعت حکم نه دي ته مدارات وای او چې ته واره کده ګناکه زبم ور سره پکې کینم بیا بوله دعوت ورکم نو دا خو څه دین د دین په لړول راولې ذین <Coughs> خود دین پر لڑول وروانول ناراضی انکم اذم مثلهم لزمون دین ټول د دلیل دله دا څنګه چې یو سړی به شیخ یو د زانه بزرګي جوړ اکنی هوا یې تبګنی دین نوای انکم اذم مثلهم بیشکتا صبحم دغه وخت کی د دوی غنتی ان الله جامع المنافقين بشك الله جمكون كه دي منافقان والر والكافرين كافروا في جهنم جميعا فجهنم كثول الراف وګوره د دین فداوت چې دي مکلف ني چې وارو گدي بي دي نو سره به يو سوره دي بي دي نه کي کنه نبيا ابو دعوت ورکم په خبره خو رسيده کنه کدا شکه نو ته الله پنیز نيز مجري دا خدامت نه دا تبلیغ نه دا امر بالمعروف و نهي عن المنكر نه او مدارات کولیش فراق بيو کا سکاټ بيو کا هدايا ولورکا الذين هغكسان ايدا منافقان او كافر غ خلق دي چ الله به جهنم کې راجمه کوي ي سونه ب کوم منتظار کو ستاسوباره کې ممننانو پهکان د کومفتحون ک چریوي تاسو د پاهفتح من الله د الله د طرفنا <تصفح> قالو نود وي علم نه کوم معکوم آیامونږ تاسو سره نو وَإِنْكَانًا لِلْكَافِرِينَ نَسْوِيبٌ اَكَ دَ كَافِرُ دَ پَارَ سَبْرَخَي وَرَ دَ مُؤْمِنَ غِيْتَ فَتْحَوِي اَدَ كَافِرَ غِيْتَ فَتْحَنَوِي نَسْوِيبٌ دَا دَ قُرَانَ غَجِيبًا دَازدَ بَلَاغَتَ وَفَسَاهَتْ دَ قَالُوا نُدَا مُنَافِقَان دِ كَافِرُ تَوَاي عَلَمْ نَسْ آیا مونگا غالب کی دینو شو پتاسو که مونگ دا مومنانو مرگرتیا کڑے وے اگروا مونږ مونگ ځان لڑے کو نتاسو غالب شو ای مونگ لبس راکا وے قالوا وای دوی دا منافقان کافروتا علم نستحویز علیکم آیا مونگا پتاسو غالب کی دینو شو که مونگ دا مومنانو مرگرتیا کڑے وے که مونگ دا مرگری نشو وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آیا نه یې بشکری مونږ ته شُد مؤمنانونو تاکو ته مونږ خلااص کەی مونږ درته ګور افلاني فلاني کا خبر مدر کو نو مونږ له سرا کاوی فالله يحكم بينكم الله فیصلو کی پمن ستا سو کې او مل قیامت پر ولن يجعل الله هرگز ندگر ذول الله للکافرین د فرد کافر علی البومین سبیلا مومنانو سلارا غلب اب ایوې د کافر په مومنانو غلب نشتا هم خوبورو چې ظاهرا کافر غالب وی پړېرو اوقات کی ايش کال باندې پوه شو دذې مختلف جوابونه وم لا ما وکړي علي رضي الله عنه ناس او سړي ورثار ويامير المؤمنين ارا ايسا قول الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دذې آیات په مقصد مې پوېکا اللهم ما ورث غلب هر کس په مؤمنانو نه دغرزول ابو خورسره جنگي ګونو کلا باز اوقات کې په موږ غالب امشي رضایا سمانا الله فقال علي رضي الله عنه ما ذاك يوم القيامه يوم الحكم دا پرذ قیامت به غلب یو تفسیر پایات آیات کې ده او د سید ابن عباس رضی الله عنهما نمدی والله ج الله هو ګز نه د ګرزولې الله کافررو لپ ممننانوسبلهڅ غبه پرز د کیا مطبانې دویم د چې نه د ګرزې الله کافررو ل په مومنانو داسې غبه چ ټول مؤمنان دې میټاو کی او د اسلام نامو نشان دې ختم شې کافر دا څنشي غالب کړې دې چې د اسلام به خندې دیو کی ته پوه شو پدې مو معنا حوای تعالی ومه راپښته راپښ د دې یو ډېمو ډې یو خپې ګرې راش دوو دوو مقصدون مو نور و برار واندی تاسو کې سوچ ځکل راشه په نشې دې راړل دې کې زه بدل ک کا ټما ډېر ټوله رااړه په پوخه بدلی دا بای څه تکې سموې چا ما یو موجوې بلم شو یا یبه ګلېګه د عوام کېګنه او لې خو پوګو شروع وکا په کې گیاو کنه ها دا د بيدار خلکو قرآن دې دادو دونې یا بای دې وم ساباته سولوي چې موږ څیو هه یو مې شړې یو چې مليانو دا سبق کې کېناستو نو بیا ورته چا ویل مې لیسته فوڅه او موږ کلاس فېلو یو ځواړه یو ودته یو وښته لیکل کې دې وم شباوي دا مې دا سبق مرګریو کلاس فېلو دي درځه یو پکې ودلې لغ نور لیکلو باندې غرس لګیا دي ا او دغه وی ګرچاره له خیال لری اناس سره به ها وخت دی دغه دی پوه شو د مو واجبانه نبی عليه الصلاه والسلام مدینه او مسجد د مسجد الاجابه د الله حبيب دی مسجد تور ځنه شو درې دعاګان یو کې یو دعا داوہ چی زمان امت پیو آم کهت ربا متباکے او دشمن فدا سمم سلط کے چی دی بلکل ختم کیا دی اسلام نامنشان فاتی نشی اللہ دا دعا گاہ نے قبول کیا کفار کدا ٹھول امراج جمشی یوم پا کپاتی نشی مسلمانان ختمو لید شي تاسو ګری سورو سورا, سورا کارو او دی اوغه روغه روغه اشارې راوغه اړې مسلمانان و دنیا راجه ما شوا افغانستان تا ادم بر طلبه مسلمانان شیدان شول چې ذهن خداوي چې یو نو اوسم ټول دنیا کې دغه علماو ډېری او طالبانو ډېری نذوه ما ترجمه ف آیات کې داوا درب دا دے وای ان الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه الا ايتوا صوب الباطل الله كافرن فمؤمنان غلبن كرزي او کدی یوبل ته د باطل وصیت د منکر نہ او توبنو واسی نبیعا پی اللہ کافر مسلط کی دید گناہ دو جناب لکہ قرآن وئی ما اسوابکم من مسویبتن فبما کسبت ایدیکم سور شورا در شمیات دے کالا کافر مسلط شوئے رے خو مونک دن پری خیرے سچ مخوخہ دا دا واهش نمو دین جوړ کړي او قران او سنت مفریحي او منکرات دي او دا غیردو سوک منکون کې دشتاب رب یاد الله زابور راضیه زابونو زابون کې او دا هغه کافر مسلط شي اکلې ګور دی په لګره کافر نه په خپلې پهوبل مسلط اخبل اکیو بلیو وجلو او د دیو بلزور ختم کو ذکار لانا راز شوئے او صلو تفسیر پا آیات کی دارے ان اللہ سبحانه لا یجعلو للکافرین علی المومنین سبیلا شرعن فانو جدف بخلاف الشرع شرعن سلار او غلب نشتا پهکوږ د شودا به شریت نه خلافي شعان پصله نشتا واللا جعل الله هو للکافنا هرګزم د ګرزول الله کافررو لره په مومنانوڅ غبه ان المافقی نه بچ منافقان یخوادي اوون الله دوک کوید الله سره وه خادي او او دل الله د شره دوکه کید دی سزا ور کوي و اذا قاموا الى قامو قاموا قشالا را پور تکی گی مشتن او را پور تکی گی ناراش هه رکات ته لاړ دے دوته لاړ دی اگر وې هرې گئی ده الله ما اوس تراوین هکېږي نو کده چا يرني نو مغناش تکبير یولار انا لاړ او ربي رکات رانا لاړ دا بتاخه منافقانو خو دې خیال له عوام خوصو څوک ولویل ولني بازي طالبان ک تاسو له شاوې لینا لګره بازي کسان پړوم به سب کې بس حضور الله اکبر تکبیر تحریم راګور ادارور پګیګوري راګور زموږ د امير شپ تاسو دلته تراویونه وته دې ملي په وړاندې یا خدا په کمزور ایمغوی عوام او سرکار ملره طالب نه درب وغاسا چلته الله اکبر اې دې پکې لا ګوري را کپوالو درې دی یو سړی په زور چاره و تراوی هي پیوکی سبره جر بوله پیلاوشي اباې د دې زور غدغه تراوی هی وینې اسمه ملاو نشي د زړه پښوک پکار دی چې سړی شو کی چې تکبیر اولاده و اې په سبره یا ته تا چی امام الله اکبر نو تام الله اکبر تلعبتا در سمر آیاتون دی املو کسابکو الى مغفرت فاستبکو الخیرات وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون داگو ریسو بڑا خبر ہے نا دا سمر آیاتون دی دع مل دلان د او دخپل حبیب تاب داری دیو که صحابه بسکوری شید نبیر صاحب تکبیر کنجا بیو خواب و لخوا کتر یا بناستو ه نارااستیا د دین په کار کې د منافق خو دی یواې م هر د دین کار کې رااستیا دا د منافقان دي د الله ب بسار او ماام منون دواوي په ک دا الله عمنیا او دوې کام کاسل الله نارااستیا نه په ی غړه د دل په کار کې چې نراست تا روژړی ره ل د م کوم نو بس خوب دی کوو خلکوڅوکې. ده احل حدیث و یا عالم ده ده احل قلم اونا ده دیر جڑا اکڑه وی زمونگ دی کسانوی چی اترا کاتا بای نو بے اتوی جی دا پا کور که بہتر دی نوی نو تولو خلقو پا رمضان کې عبادتو کو ده خوبو نوکن سری خیال ده تا تراوید و کور که که دیر جلدی پا دی باره وی دا د عبادت میاشوا خلکو شل کولنو دو الوی چی اتر دی بیا چې بوځی دا ته هم په دی نوم به تر پېشمنۍ پورې کې ځکه دا الله حبیبی او سورہ کا تکړو درکاتونو اندازه نه لګي او صحابه وای وای مونږ به یریدو اي يفوتنا الفلاح چې پېشمنه راه نشړت فوت نشي چې موږ بوجه زر زر بدلل چې پېشمنې وکړو د به ویننه دا ته سم چې کور کې بهتري وي اکثر دیدار خوب کی دا خوب کې بهتري دا حج یو خبره کوي دی په لورې اکثر زموږ سره واسه ته الله دې تاسو مو ټول نو مسله دا چې او سره عمره کوي او دوا ګڼي درې پیلېږي ناغه داخدي تداخلي او وروي په مکه کې او باروزي عمره لراځي د حدود حرم نه بهر شي او عمره لنیت سره راځي دته دریګنټ کې عمرره کې اما دا دریګنټې توفو او کلل نو, کل نو د تواف سواب ې ډیر دی کپ د شو په خبره مساله سره اتفاق دی لماو چې څومره ټم کې داخلی عمر کېږي او دی ټیم کې چا توفون او کلل دې سواب دیر دی دے دے. نو بعضې نرا ووي نو بعضې سړیمتنا کې غ دغه اراونونه راړ عمره کو. د ابل ولولوي وي د توافو نو ثواب ډېر دي نو ما بولې دا چې مساله مکا وا د عمرې لذي ته لږه خوب او د camera کې د ناس ته ثواب دي ډېر دي که په دوی شي په مساله پای د خپلې په غصره په مساله اورې د نن عام نه کوي که په دوی شي په مساله باندې دغه را پښوک سره د دنکار کوي هر کار چې دی وای چې زما نسوک مخته پکې نه اګه په دې ټبول مبول هم درې ځای کنه کله موږ د شوورو به ګما یو کتل نظر ضرورت لري در نو مال هکوي ک الله به بې شي خبره وره ودا غموز دی او چا ولوي چې می خبر ورکوم ک سلوي خرجی موست دی او پسې سلوي خرجی وکړو یې غوې می خرج غووله ما خو یې چې موست ټول بیا ودا څه خبره و شوي ستراوی همړو څه ثواب درلملاو شي چې د دې یې نه د الله هغه خوف نشته چې دا د الله حکم دی اېدا تکبیر را اګیرل د الله حکم دی کله بل څه حکم دی دا د الله حکم دی نو پښوک سره اواز عواموي موږ د درش په ختم کووره حافظان ته سم شاته ده خندا کوي نو یو دوو وډاګان غریبانان کاری په څو ولاړی رانور چیس کی ویشې خبره نو بس عبادی قاریان غریبانان مجبوره کی زنی وقتی مکم بید قاریان دا سکی پوشی چیدہ خورا پسی بیکار خلق و لارد دے نو اول رکات کی او سو ایاتو نو بلکې ابل کی خبر آبر کی اپا ای ہیں ایشی که خبر آبان دیکھا نفلو کدا مسئلی نیشتا چکنی اخیر رکات کی دو شو او دو ایم کدا بلکې بلکہ دے کی اول رکات کی دو ایاتو نو ہوئی دری بلکې کی دو دری پارے ہوئی دغه پښوق سره د الله د دین کار کوي واذا قاموا الى الصلاه کله چرہ پورته کیګی دا منافقان مست قاموا کو سره را پورته کیګی ناراس یراو الناسان خلق لا خی ولا یذکرون الله الا قلیلہ نرا ید الله مگر لگ ذالک ویولو لیو زکه اخلاص نشتا دے چ سکید الله د پاره نه کوي د مسلمانانو د ير کوي او د خلقو خو د نه د پاره کوي د اخلاص هبل ک لغم وی نو ډیر دے او دري اکار عمل ک ټورش پاو رزم وی نو لگ دے مزبذبین بے نظالک دو پلک دی پمن دی مان او کفر ک اپختو خو پیږ نه کړه اوای دا پختو دا غوړه بشره نه ویو فرانه ای سره د پړک سره روایت نه وای اوس په پختو سره ځې فز به خلکو لوخول <سؤال> غواړي کا په دې سره واکه سره پختو ذکره اوس موږ دا یوسف زو پختو دا د کتابي پختو وای مزبزبین وای اصل کتاب مزبزب سره وای امام راغب رحم الله وای ويزبزبتن اصل كيسه توي صوت صوت الحركه للشيء المعلق ياوزون شيده ديدي الحركه دي تتذبب وي خوجي را خوجي كنا ياوزون شيده ديدي الحركه دي دي وي صوت الحركه للشيء المعلق بیا هر تردد به نشئ ان تداوی دے پدی منس کی متردد کله مسلمانان ول رامنڈ کی خل دنیاوی فائدہ حاصله اکل کافر تو ور منڈ کی ټول ژوند دی پدی کی تیر شو مزذبین بے ذالک دو پڑک دے پمن دی ایمان او د کفر کی لا اله الا الله نخو په حقیقت کې د مؤمنانو شرم برګري وی ولا اله الا او نه د کافر سرا اے د مؤمنانو مرګري ځکه ندي ځرکی ایمان نشتا او په خلک کلیموي ولا اله الا الله ان د کافر مرګري ځکه په جب کلیموي و من يد للله هر غسوک چل به لار کی فلن تجد له سبیلا هرگ زبن ممیداغد پارسلارا یا ایوہ اللہین آمنو یا ایمان و آلولا تتخذوا الكافرین منی سئی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین الاؤد مومنانو نام اگر ردی پل اگر ایوزل دایاتو نراج مکعی جسم رایاتو نو کیوئے دی جی کافر با پا دوستان نی سئی نوکم حکمرانان چی ری فجولو کی دی د شومره آیاتونو د مخالفت بوجې پسر سر کړی تووریدونه یا تاسوی را د لرې انته جاړول الله دا الله لر علیکم پهښلو زانونو سف مبینا دلیل خکارا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوماوی کل سلطان فی القرآن فہوا حجتن کمزے کچھ قرآن کے لفظ سلطان وی دینا با حجت او دلیل مراد وی علماء تفسیر علی کرپدی کی تذکیر او تانیز دوارا جائز دی نو کل سلطان تزمیر د مذکر راجی کی گی او کل دا مونس تذکیر پیت بار د برحان نے او دا ثاني شي په اعتبار د حجت دی اترې دونه آیاته رادل رہی انت جعلوا لله دا چو ګرزوي الله لر علیکم تغفلوا عننه فعذاب ورقولو کی سلطان لمبینا حجت کرا اېدا الله د پاره فزان دلیل جوړوي دا عذاب در کو ان المنافقین بشک منافقان فدرک الاسفل من النار پا پړۍ او درجلان د کی بيد اور ناف دې جانم طبقات دی الله زموږه تاسو ساتي دا څو مالیک دی په لور دې کو ټول لار دې ذنوب له باندي دبل باندي پټول خلان دې پړۍ کې وسوک دا ذالذولون خطرناک ده منافق بې جهنم د phạt و بقا د لبان دي علماء حافظ ابن حجر رحم الله و فتح الباری کې وی علماء ویل عذاب المنافق اشد من عذاب الكافر لاستزهائه بالدين ده منافق سزا د کافر نم ډیر کا لکه د دین پورې خندا کوي هغه سرګند دشمن دی ا اسلام په جامه کې دن لړید ش منافقان په اغ لااندې پوړی کې به دور نهولنته چې دله هم نه شورا او به می دوی د کم دادي اللهله دی نه مګراغه منافقان تا چې د خپل منفقت نه توبه ویستا و اصلحو کو خپل عمل واعتصموا او موږ د الله په دین او د الله په کتاب واخلشو دینهوم لله او خالص کو دین د پاره د الله واخلسو دینهوم لله امام ترمذی او مسند احمد کی راغلی ابوس عمر رضی الله عنه حواری نور وی سالے السلام تا یا روح الله من المخلص لله اے دا الله مخلص چا تا وي چې و وي واخلی دینهم لله قال الذي يعمل لله تعالى لا يحب ان يحمده الناس ودا چا لوي دا الله دا فارامل خدا نخ خی چې خلق دې صفاتو کې اوباي کار دې دین کوي خدا خلق او تعریفونه نخ خی بلکې د خلق او پتعریفونه دې خفقې واخلص دینهم لله او خالص کې دین خپل لله الله تا فلاه کا نو دغه صفتتونو سره چې کومو منافقانو تو بویستا معلمومن دی بهپرض د کیاد دمو مینانو پډ ل کي وساو فض د یووت الله چې ورربېلمومننی نه مومننانوته اجر ان عزوي مع اجر ل چې جننتین مایفعل الله به عذا ب کوم یا خ دا مع دا لو غرمانا ودا سي شي ما يفعل الله بعذابكم سكار ده د الله پا عذاب در کولو ک تاسو تا يا ما نافيا ما يفعل الله بعذابكم ندر کوي الله تاسو ته عذاب ان شكرتم کتاسو دا الله د دی دینی دنیاوی نعمتونو شکر کو او شکر وید اللہ و دا رسول تا بدا ریتا و آمن تو میمان مرارو و کان اللہ شاکرن شاکرن على و مثیبن علی شکر دے اللہ بدلور کون کے پشکر علیما او پوہنے لا یحب الله الجہر بسو نخوخی الله جهر اتی زوال بیسوی فناکار سر من القول دی وانا الا من ظلم مگره سوق چپا غ ظلم وکړې شو اے جهر څه ته الاعلان به والاظهار قاموس کې وې جهر اعلان دیوشی او اظہار دا غیر لکو ای جہر بالقول ای رفع سوتا ہو دلته دل چې ای سوک چی خلا اج کوي اظہار کئی پناکار او اینا جہر کئی نو اللین فخی مگر آغا سوک چی ورسر ظلم مکنشی نگر مظلوم کزالم لخیرے کئی نو داد دینه مستثناء دی مظلوم خیری کای ظالم تا باځي وی دی ګره دا پا انتقام کی خبره دا ایتاله شا بدر دوی نو بدر ثوالا نو خفای او کده چاد بدر رد مقابله کی وی نو الی ولما ما الی من تصرا بعد ظلمی فاولا کما علیهم من سبيل چا سره ظلم شو او د انتقام واغستو نږدې کې سنشتہ با جوید آیات د مل مستیا به راکره اے مل ما خدای دی مل متا مل مستیا اور قول مذہب حنفی کی سنت موکده دی او عمل واسو د فرض او کایلی د واجبو نو یو مل ما چا سره مل مشو او دور تا مل مستیا نو دیش شکایت کولې شی داغه چې خاص سره شکایت کولې شی یا آیات دي چې دی بارکره الله نه خو هي چې او سره کفر او شرکی کلمات په خلص ارګندای مگر هغه څوک لامن ظلم چې زور ورسره کړو مکره ده نو پچازورو سسکولوی مرکوم دی پا خلیبا دا کفر کلیمه وی نو که دغا وقت کی دونوی اغمرکو نویولوی مرتبه ده خوکوی وی پا خلاو زری پا ایمان مضبوط دی نو دتا رخصت دی شرعن نو ای آیات دی بارکی دی لا يحب الله الجهر نخو خوی الله الجهر فزور ویل بیسوی باغ بدی سرمین القول دی وینانا الا من ظلم مگر اسوک چزور په وکړې شو ششاب مړ کوم دی یا کوفری کلم فخلوی وکال الله سمیاں دی الله غریدن کې د فریاد د مظلوم علیمن په حد په ظلم د ظالم انت بو خیرن کثر غند وئ تا سنی او تو خوه او تعفو عن سوءن یا مخروئ دیو بدکارو ناروانا فئن الله وشکالا کان عفوان دی معافی کون کے قذیرا اے معافی کئ تا ته چتب موکر ہے او قذیر ده پ موکرہوانی ا الله كان افود اییل مول مقرهقدل مکره چې څوک زور کوې پهغ قادر دی چې په چا زور شو اغته مافی کوون کې د ان, ان الذي نه بشهکه هغه کسان یک فرونهله وروسیت ان چېین انکار کوي د الله د ووحدانیت وهذا الله يوجد صفات ورسوله وهذا البي عنده الله يريدونucks عراض الذي الفرق حتى يرى بلتون وجود العيشان بلتو بين الله ورسوله و دا دا الله guardians للأمائن عنه وهذا البي عليه الصلاة وهذا الله بعض مندة و çلاً مندة يقولون والدفق ان موږ ایمان ساتو په پیغمبران پ غمبرانونکفرو به بعض او د یيمونږ کوفر کو د بعض نه یريددودي ارااد لري تخو به نه ذلك سبيله چېونی چې په من د دی کې یوهله عرااب پلاکه همون کافرونه حققا دغه دوی کافر دي په حاب چې بعضې پیغمبران غمران او بعض نه کوفر کوي. وَاَعْتَذْنَا اُتَه هر کڑے منګل کافرینن د پاره د کافرانو عذاب موهینا عذاب شرمونکه ولذین ہا کسان امنو بالله چی مان روڑ فالا ورسولیہ او د الله پر رسولانو علیہم ولم یفرقو او دې بل تنو جداواله نکای بین احد منھم د بې یو کې د پیغمبرانو پې غم بارانو نپمان راړو کیت اولا ک دغه ممنان زرد مجوه هم کې دوی ته جرونه د دوی وکان الله غفور الرحیم او دله دی ډیر بخون کېومهروبان یس الوکه هلول کتاب تپوس کې تا نه اهل کتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء نازرا نازل کوي تا په دويو کتاب د بارا طرف نا نو کتاب قرآن نازل شوی دی ودې ودال لګ لګ راځي مونږ باندې ود تورات په شان یو زل راړي ان تنزل عليهم كتابا جمله کما نزلت التوراۃ جمله لک تورات په یوزل راغره متبداسی کتاب راणे یادی دې کتاب نه مراد کتاب خاصه ده اے وای زمون په نوم بخطر আজি چې دا فلانی يهودي کافر ظفارا ده الله ذ طرفنا لا اعاذ بالله حد اگر پاغي کې به لیکلي چې دا زمما پیغمبر دې علې به ورو دم رفقوفر کې انتها تر سيدنيو نو کتاب صاحب خاص کتاب دې الله خپل حبيب توي خف کي غيما ده په خوانه داسې د ګډ وډواد دي قوم دې فقد سالو موسی دپوس کړړی د د علیه السلام نه یعنی مشرانو نیکوې کړړو اکبره من ذلكک ډیر لوي د دینا فقالو قالو نوغ ویل ا الله جرتن اوښ مږته الله خکاره او سرګن په خزت همقو نرانې ولیو دو لره اوتن بل م هم په سب د زلم خزو اجله او نیوله اوس خپ خدای تو اې سم ما خدای تأخير د پاره رازي نو لې د څخه د عبادت دې سوال نه ورستو نولمو لیکي سمته دې کې د ثرثي ذکري اخباري د پاره زکه عبادت د څخه داد ارهن الله جهرا تن سوال نه مخ بیا نی او یو د اسخ په خدای تو من بعد ما جاءتهم البينات فزدني شراغلی او دوی تخکار دلائل ها څوک پوښ په د اسکار او جواب واره ها بیا راغلی او دوی تام مفعفون ان ذالک نمعفکړو ومند دینا په دې توبه واست شرک بلا ته وی الله نه معاف کوي مخکې مساله سورہ بقره کې تیرا شوا فعفونا عن ذالک حين تاب مونږ مافی معافی کړو د دین اخل شې دې توبه استوا واه تے موسی ور موسی عليه السلام تا سلطانا مبینا دلیل خارا ور فعنا را پور کړو مونږ فوقهم التور د فاسد وی غر د تور بمیتا که هم په سبب د ما مکلک و د دوی کلک و عادی کړوا اب یا هر و چې دې ماته کی نو الله ورته دا هر دربان را غرضوم کوعده پوره کوي و قل لهم ولوبون زیتا او دخول البا ورذنا شی دروازه د بیت المقدس سجدن پداش حال کی چې سجدک ان کی ہے وقلله له هم ویلو موږوي ته پهژه د خپلو پې غمبررانو د السلام لا تدو في سې چې زیاتې م کوي پههکم د ورې د خالي او د فتې کیت الله په دي او مثبت دفتې او د خالي د منې کړو او مایان م په دغرض په سمندر کې ډیررو او په بله بنو ویلو موږوي لا تعددو د هد نه ور اوړ ایما زیاتېمه کوی ف سبې پههکم د ورځې د خالی کېوه اخزنا غېوهمونګ من هم د دو نه می ق غلی وا وا د کلکه او ما ځایده د د تاید دپه نوما شو په بما نقhim ا پهقhim پهسبب د ما تلو د دوېثاق هم خل کېوادي د او په سبب د کوفر د دو دوی د الله د وقد لهم الأبي او په سبب دجلو دو د دوي في غمرانو د الله له بغ ح حق پهنا حقا وقعهم په سبب دوينا ددوي چې دوي قوب ونا غفوندي دو دوه معنا ګي د تمخې سبقرې توي ويزونه زمون پردوې دستا خبره دن کېږنا يعزونه زمون ډکدي دعلم ناعلم ته محتاج يو بل توبع الله علیها بلکی مہر والد الله پدی جون نو بکفرهم په سبب د کفر دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو دای ایمان روڑی مگر لونتی چاغه صرف د موسی علی السلام د پیغمبري تصدیق کئ او نور نه مدی یا ایلا قلیلا مگر لغنتی ایمان نرودی دوینا مگر لغنتی لکہ عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ نور داسی چې ایمان روڑے یا ایمان نرودی مگر ایلا قلیلا ایلا زمان قلیلا لغنتی زمانہ آمین وجہا نہاری وکفر آخرہو و بے کفرهم پس اب اب دو کفر دوی و قولهم او پس سبب د ویناد دی علی مریم فمریم بی بی بوحتانن عظیمه چدی درو جوړ کړی پس سبب د ویناد دی یهودو چدی وای اننا قتلنا و بشکم وجل د رسول الله چ اېده خو رسول نه منو رسول الله زېخو د اغر رسالت نه منو لکه نگاهه وجول ولي نو د رسول الله سمانا ده بدله تو لماو مختلف جوابونه کړی دا ور ته من وې د سپکاوی د وجنا رسول ورته حقیقت کې نوې د سپکاوی د وجنا لکا فرعون موسیٰ علیه السلام بارکی ویلیو اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلِ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ او مشرکانو دعربو دعلا دعبیب پا حقی ویلیو یا ایوها الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ نو دا تحکمان و استحضان وی یو جواب دا ده سو پی پوش رو او یو جواب دا ده چې دا رسول الله من کلامی ہی تعالی دا دا اللہ کلام نه ده دی کلام نده او دا رسول اللہ دی ده که منصوب ده بنابر مدحا ویز تاریف کوم د رسول الله وما قتلوه اليهود صالح السلام قتل کړنه دي وما صلبوه او ني پشلای کړې وکلاكن شوبه عليهم وکلاكن شوبه عليهم د دې دوا تفسیرو نه علماو یو يودا ليهكن يو شان کړې شوه واغ دي ساره السلام سر دويتا اے وقعلهم تشبيه بين عيسى ومن ص ومن صليبا هدا یو غف کوټه کې بن کو شوګدار او درولو وي سباب دای پسولیکو نا غي الله اسمان تو خيجر او شو کی دار باندې دای شکل راو سو غډیر وزم مرغ هدوی او پته ولې او هغه کلی بسپ برابر هیڅ چی بیا وې د نبی قتلونو لپاره شوکې دکه یو ما نا علماء او دا کړي ولکن شبه هلهم لیکن یو شان تکړي شو او اغه د ویت دی صالح السلام سرا له هم تشبون به نسا اومنلیبا یا دا د تشب نه نه دی بلکې د شو نه دی واللاکن شې حاله هم پولتو ب سالی مل امر ګډټ کړی شوي د دا کار پهوي ای پی اشتبا کې و الله و د یود پیوي ش شبه کېدي سرره ک ایثال سلام زمونسوو کې دا شو ا کذا سو کدارو ری سالہ السلام ششوب و ان الذین و ان الذین وبشک ہغه کسان اختلافو فيه چی اختلاف کڑے د فوارد شان دی, دی سالہ السلام کې لفی شک منو خامخ شک دي د دی ذینا دی ما لهم به من علم نشت دیدوی در پدیس علم الا اتباع اضوان استثناء من قطعوا ذکر دزوان تابداری د جنس د علم ننرہ الا اتباع اضوان لیکن دی تابداری بمان وما قتلوه یقینا رب وینی قتل کریسا لیه السلام یقینا بر رفع اللہ بلکه پور تکڑے دی غویل رالله الہی خپل اسمان طرف تا پتوی مسمان کرے اپ میراج پشپد الله حبیب ور سرتوی مسمان کی ملاقات وشو وکان الله عزیزان حکیم او دی الله غالب وخوند حکمتنو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اَوْدِيَ اللَّهَ غَالِبًا وَخَاوَنْدِ حِكْمَتُنُو <تصحيح> نگرداد قرآن نصوص قطعی دی چیس آلیه السلام وفات نہ دے بلکہ اللہ آسمان تخیج ہو لے حدیب آرہ که احادیث تا سمخ کیوری دلیوش پاکش لے احادیث دی بما تواتر فی نزون المسیح <تصحيح> د مفت محمد ملاله کې تال کې تا به سر کې د ش د را جمع کړی التصریح بما تووا طرفی نو زول المصح یو سر شپ شې اد سید شخ صی دف د السلامرحمهله غ په خپل کې تعاب کې سور ن شله را جمع کړی. دغه را د عمره احادیث دي او دا تواتر تر دی دین انکار کفر دي دیو جن مفسرین نو دي دي کی اگر سکنی ا غیر اجمع کړي او به حکم لغون شید احادیث متواتر دي عمدت التفسیر کی او ابن کثیر کی روایت را جمع کړي دا هغه روايات جمع کول نه پسوي فهذه حدیث متواتره الرسول الله صلى الله عليه وسلم دا متواتر حدیث دي د رسول الله عليه السلام نه ادیکه کوم صحابه دي رغره نومونه ځان سره زر زر و شي نو د ابو هريره حدیث نه د ابن مسعود د Osman ibn al As دا ابي اباما دا نو واسب نه سمعان دا عبد ابن عمرو ابن العاص دا مجمع ابن الجاريه او دا بي صريحه حذيفه ابن اسيد رضي الله عنه د جي زمره صحابه او روايات او دا تواتر تر رسیدلی او دا کتابونو خدای شپک شه احادیثو کې صحابه مختلف مختلف دی اگر چې بعضی احادیث شريك شريك دی نو ګوره احادیث متواتر دي د قران حکم هم ده دا زموږ د مسلمانانو یو بنیادی عقیده ده چې صالح السلام ژوند دي او پاسمان دیم کې نه دی دویم اسمان کے دا دا نسوارام انکار کئی زمونگ دمل دا ملدہ قا قادیانانم انکار کئی زکر دا, دا مسیح موعود دیقبل دجال لوئی نو دا دا قرآن فی صلی اللہ سوک چې چیس آلیہ السلام وفاد دے نو دا قرآن نے منکار راغے دا متوافر و حادیث نے منکار راغے نو دا, دا بشاران کافر حسابی گئی که مخکې نه دې او اسلامي حکومت وي نو د سزاد سزا د سزا قتل له حکومت کې وکانه الله عزيزن حکيما او د الله غالب او خواوند حکمتونو وکانه الله عزيزن حکيما او د الله غالب و خاوند حکمتنو نیسا علیه السلام برا کزیگی دادا مسلمانان وقیده دا قیامت تنیزدی داغی نمک کی با دجال و امام مهدی پیدا شوئے دجال خو پیدا دیرا سرگندی گی با امام مهدی با پیدا کی گی. او بیا با ظهور کوي ایو مسیبت نیر خلکو د امام مهدی دا ظهور نبینکار کڑے ایو وسم دل خلق په دې لګياله مبارکي کوي کتاب موزان لوا غستو د مفتی شامزایی صاحب رحمت الله تعالی عليه د کتاب نمد ظهور مهدیه حدیث کی روشني به د کتابون شوق ځان سره پیدا کړي د مختلف فتنو مخنیوي وکوي ظهور مهدی احادیث کی روشني به دا مفتی شعبزی رحمت الله تعالی علیہ خپل کتاب دی دي کی تقریبا او یا احاديث را جمع کړی او دا اول صدې نثر نه نه پوری دو امت اجماع دا چې امام مهدی وسکی سو ک انکار کوي نو دا ګور دیش ما د امت او د ذمرا حدیثو نه انکار دی ای صالح السلام واللہ را کو زید الدجال قتلوا لظفارا وان من اهل الكتاب او یو تن بالی کتابو کی الا یؤمنو الا یؤمن النبی مگر ها ایمان بر او دی صالح السلام قبل موتی مخ کی دمرغ دی کتاب بنا یا مخ کی دوفات دی صالح السلام نا د موتی ہی زمیر چاہتا راجی رے نو یا قبل موتی ہی قبل موتی کتابی یا قبل موتی ہی قبل موتی صالح السلام زمگی استاد مخترم والا دی اوبخی نانی دی خلقی پی جنی ایتوڑی دیو غلام اللہ خان سے. رحمت الله علی مخکی کلونو کی وفات شو الله دے قبر د نور نڑک کی ناغوی او قادیانی سرا میمناصرا و د ویډی دی, دی خبره کوئی دا آیات میولنه وې چې الله هوئ جلیสา علی السلام د وفات مخکی با ټول اهل کتاب ایمان راړي تباه له تاریخ کې هغه کبځه کې بتول ایمان روړې په خبرو رسېد کړه روي راي <سؤال> چې دا غودا سپادو ویلاړو قوت شو تخته درا دا ییدا ساده ساده سره په مخه کې د ګمرا کول د پاره اکه پوی شي چې دا هو په دلیل ویږي نو یې سره تختی تخته لو د عالم دا ویږي لري ویږي عیسا علی سلام وفات دې دل تخو قران وي زه کله منکری حدیث وي م قران بنو اگر چې بالکلې زمانی هواي و سو وي وې منو نتوئی نشتا یو سنده لیکتابونه الا علی یؤمن النبیহি مگر خام ایمان بر اڑی پدیس علیہ السلام قبل ما ہوتی بخ کی د وفات دا غنا بعض علماء دواړه زمایری علیہ السلام ته راځی کړي ته تاریخ کې هغه کبله کې ایمان راړای شر خوشی بیا ایمان راړی یا خلاق یهود قتلول شی و یوم القيامه थियो پرذ قیامت یكون علیهم شهیدا شیب دائ صالح السلام پدوی گوا وګور ار نصرانی او یهودی چې مړکیږي نو دغه وخت ګور حقیقت کولاو شې وای چې ما خو دروغ وای عیسی السلام ته یهودی وای ما جادوگر دا خو د الله پیغمبر زما دی پیمالي او دغه دغه وخت ایمان فائدنه نسوارا بوئی مو خوی چه دا اله ده والله دی او دا خود اللہ بنده و رسوله زن کا دن کی با ایمان روڑی خود دغو خیمان فیدا نورکی فب ظلم من اللذین آپا سبب دا ظلم د هغه ها کسانو هادو چی یهودیان دی حرمنا علیهم حرام کریو من پدوی تویی باتن اغپا او حلال سی زنا او حلت لهم چې حلال کړی شي او ځی تا ادا کوم نو سوره انعام کی تفصیل لار روان د ذرایات ولیکي یو سر شپکسلو ختم او سوره نحل آیات یو صلیت الله سم ولیکي په دای باندې الله دې یو تهریم شرعی دې زموږ د علماو د استعلام مطابق دته تحریم قهری الله قهر غضب کې راغلې نفاق او حلال شي زنه پدای بن کړیو دا تحریم او قهرن و, و به سودہم عن سبیل الله راستود لفظ متعدی او لازمی دوار راځي لوګره الله لازمی معنا پر سبب د بندې دودو بيد الله د لارنا کثیر ان ډېر ډېر دل ياو بिश्वدې هم پر سبب د بنزور دودو بيد الله د لارنا کثیر ان ډېر خلکو لرا ډېر بند کړو اپا خپلم بن شيو نو ما په پاک سي زونا قهرن او غضبن بدن بنکل واخذه بر ربا او په سبب دا غشتو د دوی د شود معلرا وقد نو هو عنه او به شک دای منا کرشویو د دینا اے فتورات پر تورات کې وګوره دا سود ګوره د نن د د شود جړ يهودتي اپا تورات کې م بندو بند موسی عليه السلام من کړه دا نګري چی قران او د الله حب سدمن کړی دلته اخزې ې مریبه په سب د غستو د دویغمال د سود, دو دو دو سود لره وقد نو او دی د غی نه منیکي شوو په توات کېقللی حموال په سبب د خوړو د دو دوی دو دو معلونو د خلکو لرب بهويې په باتېلی تی کب ت د منغیل کاافري نه دپاره د کا افرانو منهم ددوینا عذاباً علیماً عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم اور راسخون فی العلم سورہ الامران کیو پی جندل اور ای تفسیلو شو لیکن مضبوط خلق پا علم کیم منهم ددی اہل کتابنا والمؤمنون او المؤمنان مؤمنون مراد مهاجرين او انصار دي مزبوط خلق په علم کې د دینه لکه عبد الله ابن السلام رضی الله عنه نور دا صداونه دي والمؤمنون او مؤمنان یوؤمنونه د ایمان سااتې بما ان د لیک پهغدن چې را لږلی شوي د حبي به تاسوته وما انځله من قبلک او په غدین چې تاسوونه مخکې را لږلی شويول مکمی نه سولاته کور دا منڅوب دی او مخکې هغه نور الفااز مرفو لکه راې خوونولمومنون د موخیمون فزه مقیمینو منسوب ذکر کو ددا منسوب دے بنا بر او دلت د مس فضیلت ذکر کای او ز مدح قوم د قایمه ان کو د مزغ وګوره اقامه الصلاه مخ کی په سوره بقره کې پیژندلوي مو چې د وکوو د وااجبات او د فرو د سوننو د مستحبات او سره دی ته اقامت سات وئ دکه دا په موض او تاریف کې دی د چې تا په کې مستبات پرل سونندې په کې پریخل بل کې خ د وااجبات او د وکوو نو موې نو شوستاو تاریفڅشي تاویللی اطمینان په موکې فرکوو او او قوما او جلسهې اطینان ده جمهور لماو او فنس فرض ده چې فرض ده پر خپل په خاطر اسلام امام ابو حنیفه رحم الله علیه واجب دي ز تعارف کوم ده قائمه ان کو د مزد والمؤتون او د ورکونکو د زکات والمؤتون الزکات او د مومنان زکات ورکونکو د زکات دي والمؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان ساتی په الله او پر اجر او ستای اولای کداغه صفاتون والا سنؤتیه اجر ناظیم ما زر د چورب کو دویتا اجر لویچ جنت دے اللهم جعلنا بهب انا اوحینا الیکا بشک وحیکری مغ حبیبتا سوتا کما اوحینا الانوح لکچی وحی مکڑی ونوح علیه السلام تام دا جواب دے دو یہودو دو قول شو تیرشو یسنوک احل الكتاب انتو نزل علیهم کتاب من السما یو سلدر پندر سمایات کتیرو داد آگی جواب دے وہی بشکموں گچیو وہی موکڑے حبیبتا ستا کما او حینا ال نوح لکچ وہی موکڑے و نوح علیہ السلام تام پردی دیکه ادم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام نوخ کی کم پیغمبران دا غی ذکر یو نکو بلکی نوح علیہ السلام ذکر کو یو خدا دی ویدم ابو البشر د فومصل د آدم علیه السلام دې ته ادم مثالی دنیا طوفان روه نکړې او بيد د د نسل نه جوړ کړې ځکه الله او وجهلنا ذریته هم الباقین یا علماو لیکلی دا ځکه د مخکل دا اول رسول له چې خلک د شرک نه يروري او د منکر پرت کې راغلي دوی دنیا مخ کی دنیا کې منکرات نو نو بیا او د فضائل تعالی بورکول نو اول نزیر علی الشرك اول په غمبر دچې د شرک نه خلق کیه رولي وګورئ اسلام نبی رسول سلام ته ایتاس علماء ګوریداسې وایي کړی سبد منکرت کې سبد شرګرت کې فضائل وب پکې راضی استاد دلې ګلو مقصد څه دی عقدمنکراتو شرکیاتو رد و نبیین من بعده او لک نور په غمبران تم وهکړ او رسول د او وحینا او لک څنګه وهکړ و مونږه ابراهیم علی السلام او اسماعیل او اساق او یعقوب علیهم السلام تا او اولاد د دوی تا اولاد د یعقوب علیه او عیسی او ایوب او یونس او هارون او سلیمان علیہ السلام تمه څنګه وې کړه وا ته نا داوود زبور را ور کړه موږ داوود السلام ته زبور شریف ور ټول پیغمبرانو کی د دې تخصیصو کو وې زبور مو ور کړه د نور ذکر اجمالانو کو اوداشه تخصیص په سور بن اسرائیل کې مرাজি بن زپن زوستم آیات لکې ځان خراب سور بن اسرایل کې راځي د تخصیص یو څو وجوه علماء و ذکر کړی یو وجدا داوود له السلام ته دوسی زنه ملاو یو کتاب الله او بل jihad نل اخ پر پیغمبر ته ایتاسو تم دو سيزونه ميلاودي تا کتاب بم رسې او میدان کې قتال او جهاد بم کوي جوي موجده يهودو د زانه او خبره جوړه کړو يهود و لا کتاب بعد تورات ولا نبی بعد موسی دایو تورات شریف نفز بل کتاب دنیا کې لښت ادم موسی عليه السلام نفز بل پیغمبر نشتا دا دو قرآن ټکونه لري ورسې ټک ورکی چې کافر غلي ک داوود عليه السلام د موسی عليه السلام نه رستو او دا يهود منلو ازبور منلو وای واتینا داوود زبور را هر څه ورت تسنسکل او یو دلیل ذکر کو د مسلمات ہونا دشمنم من لچه او د الله کتاب دے نو قائده ختم شو چلا کتاب و بعد التورات مقصدی دا قرآن نئنکارو او مقصدی د نبی علیہ السلام نو سو وجی شوی بھائی احسوب پی پوششو احسوب پی کرام وی دا غایات ترجمه چی دا چیو کئی نو علب درم و ججوری د دا انبياء ايات رازي اوصل بينظم ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد زبور پخپل معنا والی وي لکلو په زبور شریف کې بعد از ذکر ذکر نه مراد تورات ده پس د تورات نه چه ده دنیا خلافت بدي دی امت ملاویگی زمک زمکنه که ده دنیا زمکنه والی یا زمکنه مرازمکه ده جنتتا ان الارض وزمکه ده جنت یریتوها عبادی الصالحون نسو وجه شوی بھائی دری وجو نتخصیص بی ذکر و شو. شور و رسولا قد قصصناهم علیک اور علی قلیمیو پیغمبران ب شکه بایان کړړې موږ د هغوی عللیکه په من قبلو د دی نه مخکې وروولدن او نور پیغمبران غبران رالیږلی لم نقصصهم علیک هم بیان چې بیا نه د کړی موږ دا هغوی په تاسو د هغې او نه ادديې مباره کو کشته. وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي وی الله موسی عليه السلام سر خبر کول اباخه در درته تی راوچد نو هاتو اتفاق ده چې یو فیل دا په مازدر سره مؤکد شي نه دلته حقیقت مراد وي مجاز به مراد نیوي که مجاز شا مراد کو نسبه غلتی وي نذل تخبري کړي وی خبره وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې وې الله د موسی عليه السلام سره خبرې کول رسل دا پیغمبران را دیګي وبونګه مبشرین نذیر ور کوونکې و منذری ناو ير ور کوونکې لالا یکون لناسی دې پارا چی پاتین شي خلکل علی الله په الله حجت سوزر بهانا با در رسول فس در علی ګلو د پیغمبرانو حجتنا مراد دي کې عذر دي اے کاله پیغمبران نو را لګلې او کتاب نو را لګلې اولما وکي شو کې ورته ورسول نو چاته پوس کولې شو والله تا عذر ډېر محبوب دي بچا عذر یې نه لريخه سبب یې چې موله خو کتاب راغله او نه را لچا ل س توها ات ددي دلو ل یو سلسلور د ش الله ويكمون ذااب را لګدي وي لو لارس تيلنااررسونه د منت غمبر نه رالي غوب او د س قسييعات ل وصل وختب لله يكونونه للنا سدي دپه چې پتن شي خلکو لرا على الله ف الله حجد سووز اوسبنا بعض الرول پس د رالی ګلو د پې غمبرانو نام وکان الله عزیزن الله غالب دی زور وور دی ک چریې رالیګلی او چا ته پوسونه شو کوې خداسې او نقلل حقیون د حکمتتونو دی لا کې الله یشهې ک الله ګوا کوید بما په د صحت او حکانیت دا اغ کتاب انزلی لیک چرالی گلی لہ بیبتا ستام انزلہو بعلمی ہی رالی گلی للا کتاب پخب العلم سرام آیات کی مفسرین ویسو توجیحات کڑی نخپوی خوال اذر زرگ ہو رہی بائی اتبو اللہ خیال کا وہاں خود دیم گرہ خبی غمہ دا سین آراتی ہے تو کلان دا اغه نه کلمرا واره لېږه تا بیرونه دی او بیا دې کله دل نه راځي دا کې ما ویلي سګي اوسړې او لوي چې ترجمه لولي غوګني نشوي مالا ناراضي نو ناراضی خدای غنده یو غره تاسو لهنده درځي چې وګو کېږي نو درو بشي نو درځي وجدي کل کې نو خپل بسې شي خپل بسې لیکل کوم شاو راو لکله نو مرچاښت چې پیژیدا و کاپیر سفر اثر هغه کاپی درسره نو ته وېدې کل ناراضی اته عاملی شه بره واره کې ها ځه <ضعب> اورل وو څنګه چې تاسو غوښ برابر کړې وې هغه جلالي شان ول افلارې ده خا درس او مو سر طالب پاتې په کار یې تاسو غوښ دبوله او کنه بس دې شي په دې كله د عمر خبرې ا دیږي نه کې ا دیږي وای العلم شهید والکتابه تو قیت نا وای کې ادب په منځري د افتار عدالیکل دا شی لکه پيژره کې دی باندې او مبارکتي لم دغه د استاد لیکلو او یو ژری هردا ټول خبري تفسیرلو کې دی کلی ته دا ولیکلی دی خدا براجم کوي سوک ته پای دا دبر کتاب سو کتې شي دا خو چا خورای کړی تیار شي مونږ لېخې تیار شي څه دی کله وروي دا ټول خبره فتاوږي خو فتاوکه ټول خرجان په کار دي کنه هاه دا دبرغه ټه ټه فتاوي وسوګوري چې شیا کول اسلامي بيتي په فتاوي کبرا په 35 جلد ذکره ها د باجو لماو کتابونه پاتیا جلد کې رشا فصلوي خطو جلد کې نو خبره خوشتا خدا خرا غوندور وادي استاذي دکلو کیسوي مونډول درشو نه دخل استادانو لیکونه کړو انزله بعلمه ای ویدی دیکه علم نه مراد علم خاص ده الذي لا يعلمه غيره سبحانه ده په خپل خاص علم را لې غلې نو بندگان د دې د مقابله او د دې غنته جوړولونه یو جماعت دا مفسرین دا تفسیر خو خکړي علمی به علم ال خاص د غ نه مخلوک جزه دی او دوی موجله انزله هوعلمی وه عالیمون به کا هلو لظلی ل الله له پتهوه چې ته حبي به د دز رالی ګلو الی ک بیا پهبل چا را لګی او بل چااد ب سمباللولی او م ن شووررس یا انز بما علم من مصالی العباد مشت می لن عليهلی را لګلی دا کتاب پخپل علم الله له بندگانو د ممسحتونو پتهوه نو دا کتاب فغې مشتمل یا انز له بعلمي سرورمه توج دا ده انز له او عالی منبی رقيبون عليه حافز له را لګلی د دا کتاب پخپلعلم یعنی الله محافظ دے الله نگہبان دے والملائکۃ یشهدون او ملائک گواہ کی تا شود فارا چې د الله پیغمبر یې تا شود حقاو په حق او په صدق یې وکفا بالله شهیدا او کافید الله غوا ان الذین بشکہ کسان کفرو جکافر و صدوا عن سبیل الله او خلکه بنکڑی دا لہدلاره نا یا بنډی کی دا الله دلاره نا قد ذواللود ولعالم بعیدا بیشک گمرا شوی دی په گمراهی لری سرا ان الذین کفروا بیشک وکسان چې کافر دی وز ولم او صالحان دی ظلم کړي ا الل د توحید نه من کار کوي جولو ب کړ الله د حبیب د نبوت ب انکار کار لم يکو الله نه د اللهله یخفره لم بخلوې دویته تررسو چې د په قفر دائیم او قیم وي ولا د هدي هم تريقا اور نه د الله چې وښ دوته لاه الله دوريقه جهنمما لیکن لاره د جههننم خالیدي نه فيها بده ېشبدي په دی کیا میشا میشا وکانه الله صره او د خبر خبره په الله بانې یا نا شو خلکو قد جا الرسول رسولو به شکر راغلی ته او سررسولولهله السلام بالحق پهه ک سره میرببي کوم ستاسو درب د طرف نه فاموب نومان راړی پټولو هاغسه الله حبيب در ته پهغیرات لکړي خیر الله کوم دا خیررن د دی کې او فعلی ناس بے محضوف دے وفعلو خیرا لکم وفعلو خیرا اوکاینی کی دزانون دپارا امام فراوی نا خیرا دیده کنع دیده یو مزدر محضوف دپارا فآمنو ایمانا خیرا لکم ایمان راوڑی ایمانا خیر لکم ایمان غرد زانون دا پارا ایمان کسائیو ابو عبید وی رحمهم الله وی دا خبر دے تقدیر د آیات سنگو فا آملو ایمان راڑی یکنیل ای ایمان خیر لکم شیب ایمان غرد سن پارا وَإِن فرو ک چې د تاسوکو فرختارکو فن لله مااف سماواې ب شکه خاص د الله دپاره د یاوه چې اسممانو اللَّهُ وال اررضو پهزمکه کې وکان الله علیمن حقیما او دله پووهخواون دا حد نه تیجاوز مکه وی پخپل دین کې ای الدین حرامه او ناروا ده اگر غلو چې فخاید او اصول کې راشین او شرک او کفر تی جوړ شي او چې په اعمال کې راشین او بدعت تی جوړ شي الله حبیب ولی یاکم والغلوف الدین زان دو غلوف الدین نو ساتای بخانی تباکړو ای سمرا بيدې لې چي د غلو نتائج دي لکه ګورو دا الله دا اولیاء او سرمینا ساتل ایمان دی او عبادت ته اولیاء او سرمینو ساته اوس که په مینا کې دی غلو او تور لسې کې اغل ورو کو کې د قبر نتاواف کې اگر امداد کې وګرو د غلو فالدین نشریقه او کفر جوړ شو دارنگی دے باداتو یو حد دے اوکتالا غینا ورعا پلکو نورچ پریوتو یقین راغوی رو جمع تک اتوی نوارو که ولسمنٹ روستو پوک یہ تا غلوف الدید وئی تا خود شریعت دا حدودو نو ورواو دیزان دا پیغمبر نمخ کی که نو غلوف الدید دینا بدعاتو بی دینی جوڑی شی بس یو حد دے اغا حد سرابودری کی اے کتاب او لولا تغلو فی دینکم ذہد نہ تجاوز مکوی پخپل دین کی ولا تقولوا مع علی اللہ فالله الا الحق مگر حق خبری انما المسيح بے شک مسیح عیسی ابن مریم علیہم السلام رسول الله رسول دا الله د کلمه او کلمہ د الله دا مختې د کلې ذکر شو چې سالی السلام ته کلمہ ی وي په کلیمې د ک سره پیدا یا لکه څنګه په قیمې هدایت کېږي نو لا د دوی په ذری خل په ته هدایت نه شب کړیو امام غزالی رحم الله وای وای په هر معشوم کې یو سبب قریب وی یو بعید وی د هر معشوب په پیدایښ کې سره یو سبب قریب دی بل سبب بعید دی اول قریب سره آغا آغو بدی د مور او پلار د غزې خاون او دوی مخلیمه د کله الله حکم شیدې شوه نو کله ما موجود وي خدا وه نه بچي نه پيدا کي نو اي کله چي دليل د قران دي چديده کي سبب نی نشو په حق دي صالح السلام کي نو شار نسبت شي وي سبب بعيدا صفو شوي په خبره واله واكلمته اي په کليما کليما ود الله يلكن فكليمه پیدا دلته علما یو واقعا ذکر کړي اې د نسواراو دا کيده چې صالح السلام د الله زويده العياذ بالله جو ثابت اې د الله د په ارزله کمښت له ذير جدا سي بنوي چې بني ادم مخ ته الله ضرور راله عمله یک دا غ نور نه پیدادي چې الله صفته دا کو د نسواراو کې د نویو نصرانی دا د دہارن رشید په دربار کے ناستو ناغوی جستاسو کتاب کیلی چیزا علیہ السلام الله اللہ جزدے او دا طبیب نصرانی طبیب نالتے والم ناسو علی بن الحسین الواقی دی روستا سو کتاب کی وی چی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جددایات ولستو لکرستر اروان وی وروحم منه کی ا ویدہ روح دے دا اللہ دے طرف نا نا غالب نا استو غوی چک چر منه سراغ جس جوڑیگی نو بیا خطور مخلوق جوز دے و ایسخ و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارو دی جمیعا منہو دو سورہ جاسی آیات رانسلو لی کئی دیار نصر تاب اکری دی تاسول آغا چی اسمانو نوزمو کبی دی طول دا اللہ نلی نو ایک منہو نجوزیت صحبی نو بیا خطور جوز شو نو بس آغا نصرانی طبیب خاموش شو او شرمند شو ارن رشید دی عالم تا انام ورکو و کلمتوه کلمة دا اللہ و دکن پا کلمی پیداو القاها الى مریم او صلحا الیها و حصلحا فیها پی وسکڑی و داد مریم بی بی منه او یو روحم لکد نور روحم نغنت دا اللہ دا طرفنام یا رحمه وانا دسو او رحمتو د الله د طرفنا د الله د طرفنا رحمتو د الله د طرفنه او رحمتو فامنوا بالله ورسله ایمان شته په الله او په پیغمبرانو د الله ولا تقولو ثلاثه موای چی ما عبودان دریدی انته من شيد دي شرك د عقيده نه چې عقيده د تسليش ده ا تاسو اي معبودان دي دي خيرلكم شبا د غراته تاسو د خیر يكن خيرلكم دغه شرك نه बने کې دل بشي غراته تاسو د 파را انم الله بيش کالا اله واحد معبود دیو سبحانه پاکی دا دی اللہ لرد شرکانو عبننا اینکون لہو ولدن دا چشید دا, دا پاراولاد لہو دا دی اللہ دا پارا دی ماغا فی السماوات جی پاسمانو نکری وما فی الاروی وغا چزمک کری وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ محافظ او زموار لئیستن کف المسیحو ارغيز بد نګړی مسیح عليه السلام دایاستن کفو مدد نکفت نکف اصل کې عيب ثوي نويب نګړی مسیح عليه السلام بد نګړی مسیح عليه السلام یاکونه دا چې شي عبد الله یاجز بنده د الله والللاکه ول مقررنون اوناغ ملاق چې مرتبا او د ررجې الله ت نزدي دي دلته وشکالو لما زی کر کړړو د هغې جوابې زی کر کړي و اما قاعدده دا د ترخی د ادنا نهلاته کېي ادلته خویصالی سلام د ملاکو نه او ذا اعلان ادنا تشهور رشوا ځکه عيسى عليه السلام د ملائک افضل له درغی جواب او ہدایت او دلیل ذکر کای په عبديته او بندګی رہی د عيسى عليه السلام نسواراو عيسى عليه ځکه اله معبود دے. و ایدنا ناشنا ناشنا کارون سرګندېږي په بیمار لاس راکاږي خوش روند روخ شي نوی دا خودا ملائکو نم خارق العادت کارونا سرگندیگی نوی آخو پکار دے چی ملائکم آل حشید یا نسواراو بو عیسیٰ علیہ السلام زکا الہ دے دا مور نه پیدا دے بغیر د پلار نا نوی کدا چی خودا ملائکو خودا مور شتاونے پلار شتا نو دا داد آگی دلائل ذکر کول یا دا ماناوا نوی لکه څنګه نه سواره چېثالې السلام الله ګرزولې نو ډیرو مچریکانو مق آلی هګر زلی نه د دو قسم مچریکان اوور دی هاس پوه شوې جوابونه با وتن ک فنی بعد ې چې منې شووه او ګړلو بعد تو بند ګری د الله ق بر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا جمع زر د چې راجمبه کې د ځانته ټول ف الذي نه هرچ هغه کسان دعملو چې ایمانې روړی ام سوال هااتې عمل کړی دی زیاد بو ور کی د خپل بهروبان نه نا زیاد بو لور کی د خپل بهروبان نه نا غسلا د بازي کسان مبارک به مومن ته د شفاعت حکم کی ا ایتوا اور واجب شوی غو مومنان به اد سره به خې ګړه کړی وی دیو جنوی خې ګړه پکاردا وایو جنتی و جنت کی یو اور وال باواز با اور کی جې فلانیہ یا دین دې څه کې ما در باندې وبس کړی وې دا به مسلمانې خود گناهونو د وج نه اور تلاړې نو دا مؤمن بالله ال بتوجی شي ربا دا سي زنده کې شوی د ما باندې وبس کړی وې نو رب په وای کچريته غوړې نو رابخ بهکم د دې مؤمنې زطب پی جوړي د څه ربا خې ګړه کړې و يزيد هم من فضلې کسې چا اور سره خې ګړه کړې نه د به شفااتو کی هر چا سره خې پکار دی کاردي ځدو هم من فضلی او زیاد بور کی دوی ته د خپل فضلو میروبان نام الله هم مجاال دا ب عملله نار چېغ کساندي تن کفو چې دا لایعبده ته او بندې بده ګړهلی وه وستق برول کړړی فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عاض به هم عذاب نلیمه عذااب پور کې دوی ته عذااب دردنااک ولاجدونه له هم او بنوو میزانو د فاره مندو اللهما سواد الله نه ولی ی والله نه شوران نهڅوکدوڅ نعم دا دی یا یهننا کاردل برحان دلیل مربکم استا سود رب د طرفنا برهان نه مراد معجزات دي یاد برهان نه مراد نبي كريم عليه السلام دي اې دا الله حبيب او یو برهان وو دا الله د وجود د وحدانيت او د الله د قدرت یو دلیل وو نو برهان نه مراد یا معجزات دي یا تے مراد نبی کریم علیہ السلام دے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مبینا او را لے گلے مدتا سو ترنا اخکارا یا اخکارا واضح کتاب مرالے گلے فَعَمَّا الَّذِينَا مَنُوَرْچَا وَكَسَانِّي چِمَانِ رُوڑَ بِاللَّهِ پَاللَّهِ وَعْتَسْوَ مُوبِهِ دبی ہی ضمیر یا اللہ ترازیر منگولی لگولی دی پاللہ یا مراد به ذمیر قران تراجید چې مخکې دا غي ذکر او ش نور مبینا کې او منغ لیله دی په کتاب د الله خو باز علماء لیکلي چې به ذمیر نور مبینا تا راج کول و خلاف الظاهر ده خلاف د ظاهر نه د ذمیر چې تراجید الله عطا منګلی لګولیدي د الله په ذا عالیا فله اعتمات دی دله په توهیددي منګلی لګولی فو دداخللو همزر د چې ورګ نه به کې دوی في رحمت می نهوه په رحمت کې د خپل ته رفنا نو په فضل کې وحديهی میری عدایت به کې دوی تځان ته او د خپلی بعدت ته شراتم مستقيمه دلار نيغي يستفتونك تفوس کيده حبيبانا قول الله فرمایشه الله يفتيكم في الكلاله حكم در کئ تاسو ته تا ابیان د حکم کئ تاسو ته تا په واره د میراث ذکر د صورت په ابتداه این امرون حلقاکی او سڑیوی دے وفاد شی لیس لہو ولدن نوی ده پارا اولاد ولہو اختن او ده ده پارا خور ده پفلار امور کی شریقی آتش پفلار کلا دیکھا پتش مور کی شریقی حکم مخی تیر شوی فلہا نصف ما ترک نو ده د خور ده پارا بنیمئی دا چلی میرات رور پریخی اوس که دا خور منشوه میراه تا دا غرور تی میراه سوری و هو یه او دا غرور بطول میراه سوری ده دی خورنا ایلا میا کلها ولدن کاغی دا پاراولادنو فا انکان تثنتین ایک چری دووی فلهمت نو دایی دا پارا با دو سلسویمی ما ترک پا اغمال کچی موڑی پریخی و این کانو ایخوطن که وی رونق فیندی و نیسان نارینا او زنانا فلید رکر دا پار د نارینا مثلو حووی الانسین پا مثل دا برخ یودیسی دا دو زنانو بی یو بیینو اللہ لکم بیان کئی تاسو تا اللہ. الله در سب بیان کئ انت ذلوا دات گمران شئ د حق نه گمران شئ پس د بیان نہ والله بكل شئ عليم الله فاهر يو شبانه بسم الله الرحمن الرحیم سوره بادا د قرآن د سوره نو د ترتیب لحاظ سره پینځم سوره ده او مدنی سوره ده نازل شوه ده پس د سوره فتح نه او په نزول کې یو سل دو لسم نه اخیرا نو سوره نو نوې سوره مایدا او دې مقصد د صورت سره لمونږه مشایخ د استلام مطابق رحمهم الله تعالی وې دې کې وځه د حلال او حرام مودې وګوره سلور مسلې د توازه هي حرام غدي چې الله حرام کړي له می خړې لکه څنګه غیر محل السید په احرام د حج او دومري کې نو دو چخکار حرام دي نخکار بن کې قربینا څنګه حرام دین نه مل خمر او المیسر اور په سی نور سی جو نا ذکر کوي دا حرام دین نو حرام یو ګړی او کبو بندگانو ګانو چې د ځان نه تاسو له حرام جوړ کړي ندا غلط دي دی نو د ته حرام موای خریه لکای ووی بحیر حرامدا صاحب حرامدا وسیل حرامدا وحام او حرام دې د ذ سلورو مسلو و وضاحت کئ او دا درم نظر د الله د په روي आवाज او د مخلوق د په نظر بنی د دې کې د دې سلورو مسلو وضاحت الله تفصیل سره کئ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ائيمانوا والوفوا بالعقود اي قران جواب الكلم ديكلفه يوات کی ٹولر سرا جبکی ويفروا لوكب بالعقود فوادو پوراوال یو کوي په وادو او د عهد په منځ کې علما وفرقم کړي یو هو عقد وای او د عهد په منځ د دوو کې او عهد کله دی یو جانب نوي ای عهد جانب واحد دی کله هغه کې او په عقد کې شي ولایکون الا بین اسنین عقد نی مگر د دوو کسان په منس کې وی د دې کې الله حکم کوی پروا نه کوي په وادو نه کبه وادي مراد دي دوی هغه وادي چې کوم یې الله د بندې قانون هغه ست ایمان برأړي دا الله ثابت دی ری او سی حلال کړي هغه به حلال ګڼي شه حرام کړی هغه حرام غړنی یو دېم قلداری وقود نو مراد هغه دي چې خلک په خپل منس کې کوي لک عقد نکاح دې دوی غره دې نکاه دې کړي دا عقد دې دې تعقد نکاح وای لو دې له ازو کوره کا, کا کلا عقد به او وي شه خرسکړه غستلې دې دې یذرم قول دا د دین اغه عهود دي چې په زمانه د جاهلیت کې بدای کول چر سوک ظلم کای موږ بد اغه مخالفه کی دی یوبل مدد کو سلرم قول دا نه عهود نه مراد عهود نه مراد اغه عهود دي چې د اهله کتابونو الله غسطیو پتورا تو انجیل کې چې ګور زما خیرنه پیغمبر راشینو داو منئی وهو دعوتو المراد دي نوعات دجوامع الكلمة دي ايمان والاو اوفو بالوقود وروالاو كيف وادو وعقدنو وحلت لكم بهيمة لنعام حلال كليشيو دي تاسو دفارا اغزناور بهيمة لنعام اغاتو زناور توي اغاتو چدا غی ذکر سوران عام کی راجی بهیمۃ الانعام او د بهیما دا اضافت تن عام ته دیت اضافه ته بیانی وای اولما او لیکلی بهیما ست وای اسم الکل لذی اربع من دوابل بر والبحر سلو رخفو عل زناور کد او چیوی کد سمندر وی اضافه انعام تذ بیان نفرل کته سوخز حلال کریشی دی تا اسو تبهیمت لنعام اغات قسمت رسو سر انعام کرا دی ثوانیت ازواج الا ما یطلع علیکم مگر غچ لستی تحریم داغه اگر است دی آیات دی صورت کذره آیات کہ حرمت علیکم المۃ تو غیر محلس وہ دی پدا سے حال کی جن بئی تا سحلال غنن کی ذخر دو اوچی اسوید کے لفلام دا حد و انتم حرم او حال دا دی چیتا سو پہ احرام کی اکم مسلمان نارینه زنانا ده جو د عمره حرام اترول نو دو چخکار په حرام شو او د دریا بغ ورته حلال نه ان الله او سوال دار اتلو چې داولې په حرام کې دو چخکار بن کو و ان الله يحكم ما يريد بشکالا في سلکيدا غسچیرادولری مالک دبس شی حلال ای او سحر امیں نصوب بندگانو امتحانن حرام کړي دی او شی حلال کړي دی یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا تحلوا شعائر الله حلال مګنای بهرमती داغن خود ذل اللہ شعائر الله نس مراد دی یو جایقول طویت ن ب ربا رحم او الله ذکر کړړی و شیر الله سری ج او ما عمر الله هو وونه عن ټول ها هغهه چې الله حکم کړی او د غین به کړړی نو ټول اوامرو نوی دا د ش الله ندي پر داې جامی کتاب د کله په مختصره جمله کې ټول دن را بند حسن بسره مولنامو اشعائر اللہ صده دین اللہ کلہو دا اللہ تول بنت مراد دے اگرچہ باز علماء و شاعر اللہ صدی دا جمع و دشعیرتن اداف مانا دا لامی رازی و ایدین دا حجغ احکامات مراد دی لکہ دا حجان دودری دوزے مناموز دا لفارفات او ربی الجمار تواف و سعیف اوې حرام او طواف او حلق او نهر دغه مراد دي حلال مګړای دي زتي د علامات د دین د الله ولا شهر الحرام باز علماء او شهر الحرام کله افهام دا حد مراد ته د حج میاشتي ا تاسو لمر مخکې تیر شو ال حج او معلومات کې چې دا حج سو میاشتې ریچا ته یاد دیパイ ا او پر خبره و شوږي واه لاس وقو چې کو حوایت تی برګرهګا ال حج او اشهر معلومات شوال دی او ذوالقعده او لسرزيد ذالحجي دي پنيز د جمهور امام مالک رحم الله او ذالحجټول الا نو دو والا شهر الحرام نہ مراد د حج می عاشق تی ا بعض علما وای چینا دینه جنسه د حرمت غسل ور بیاشت مراد دی چې په ابتدا کې غره د حرمت برقرار او بیا د دې کې اگر کوم خدال هو حکم منسوخ شوه دی ها پوښې په دوه قولونو ولا شهر الحرام کې ولل هدیا او ناغ سالوی دو قربانی حدیع ستوی ما او حدیع الابیت اللہ دا اللہ کورتا پا حدیع کیو لے کلیشو من ناقاتین او بقرتین او شاتین که اوخوی که غاوی که گڑوی ددی یوتا حدیع تنوی او حدیع دلتا جمعوا ولل هدیا ونا غصار وی د قربانی ولل قلاید ونا غم بیلون والا اے حج نچبکم د لاکور تبه کم سار وی لےگل نغه تبه ونا خ په غاړه کې وا شو لا چی تر بواسبو چی په جن دیشی شیدا د الله د کوردا او د اډه ابراهیم علی السلام سنت په جاهلیت کې برقرارو و اقرها الاسلام اسلامم برقرار پر اخلقی او غاړه کې نخا وا ټولا چدا نخوي چدا د الله د کور نسل کې خلکو و ډاکی کولې ډاکی مار چې بنا سو دا سی و خان بے او خان به و قتل کړه او د الله د کور دمر عزت چې هغه ډاکی مارو مبدا او بیت الله کور ترشهولو او دا الله د عذاب نه بچ ریته وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ او ناغ قص کون کی دا کوری زدمن حاجیان دی موتمرین دی او دا اللہی زدمن کور تا روان دی او دیتا دا رحمان دا ملمستیا شرافت ملاو دی نووی دا دی بیزتی گوره او نکی حلال روام گنئی حلال مگنئی بیزتی داغه قس کوونکو د کوری ځتمن هاجان صاحبان دی او د الله مل مان دی یو جن کافیر وبم ګردا سي کول د هاجانو به قدر کول او په مقابله به ولرټه ی ور کول او به ور کوله ات شوب نعم هغه به یوګلګه په خوا خغل له په رګونه چینیب نه وا می وی به راړي به په کې واچول وخانو باندې اپا مقابله بيد حاجیاں نو سکور وسم صحیح عرب حجاج و دا دا اللہ دا اللہ دا دا دا او ايلا پتر چيدا د الله مل مله ايچدا خبر زروالي چيدا د الله مل بره دغه وسوره قدر مونږه کوتا سولف ديو جنای هر کس مددې سهولت لټه هر کس مدې د پاره یو ځل می وزن کته زه حرم دروازې نه وباره ولاړو او بوجي چپلې به وروړي او پسور نور وباره ولاړو نو جووار ا کتل وی چې کومې زنانه سره به بازارونو یو جوړه به ورکه کوم سړی به په دن راه روانو نغله به جوړه ورکه او کری چا به وخت به هیله تا ورکوله دا غوازی په خپل باندې وا لې سعادت دې د حاجیانو د عرب یو دغه وی د مالدار خلک راجمش داغه حجام ولله راکي مل مستيا ورکي حکومت له درخواست کړې گاډه مدینی مروري لاره کې ودري 6000 خي کړي 900 خورا کا ولا ورکي دا ده الله مل ما نسکي مړيه پوسو تريکي باندې اوزان پدي نیک کار کې شامل هي ولا امين البيت الحرام او نا غقص کو ان کی د پوری عزت من یبتغون فضلا من ربهم لټوی دی اغا فضل رزق حلال <سؤال> په سبب د تجارت د خپل رب نا ور رضوان او رضاون کی حج او عمره کوي واذا حللتم فاستواعد کلچد احرام نو زيد حج او نو نفستواعد امر دې د اباحت لپاره خکار در ته حالال شو خو حددو حرم کنا نه ایکهڅوک محرم دی او که غیر محرم دی حدود حرم کې خکار حرام دی ک چرې ارام نهوتې نو حدود حرم نه بار خکار در ته حالال دی کله چې حالال شئ روتئ د جو دومرې د حرام نه فعاددو نوښکار کوئ خکار کول در ته روا شو ولا اجرریمن نه شنا آنو قومن راپور تدین کی تھی جی دلرن کی تا سورب غد عقوب انشد دو کو ان منل مسجد الحرام راچ بن کھڑی ہوئی تا سورب مسجد حرام ان تعتذ چزات پیو کئی اس قسم زات مکوئی شریعت تے تجاوز و عفی حکم کئی و تعاونوا علی يَوْمَ الْصَرَفِ مَدَد کوي پکارونو د نیکو او د فرزګارای کی بیر او تقوا کې علماو فرق کړي وای بیر ست وای خیلل خیرات نیک کارونه کول او تقوا وای ترکل منکرات تا منکرات او ناروا پرې خل د یوم الصلف د کی مدد وکي دا آدین کار شریک دي د کوم مسلمان د دین یو حق کار کئ د نور لوی ور سلام ماتو کئ ها ده, ده او پزې د سپیکر له خطبه دین یو کار دکې نو چې بلی کئ او پزې پره دونه شوروش او الله سو وايي ها ده یو سپیکر له خطبه د دین کار سوک کئ نو نیک پله کئ او غنیم پاتې کئ بله الله سو یو موږ سو اې دی په وګړدارې فتنو دور د قسم دې کله سم أبرحوږ د دین کارې کوي شکو روبا سا دته هتا له و چې تی مخالفت وکړ د دین یو کار کئ ته پيوه شو وبا کې اواغه په بل کې مدد او کتایي دیوکا وتاعون علیل بیر و التقوا دیو جن کار نه کو دی په لغره دا عربو یوړی موفتی ترجمه اوس ورسنګ خبري جوړه د نیک سره ابن باث شه دا یو کتاب ما سرپرست دی او شهر ابن خمانو شهر نه غنه چې تبلیغ بارا کې تپوس کړي نا ورته وي چې ته دې کتابا نقصان نه رخپلې او کانا ا جې خپلې هم نه کې بل هم نه کې بابا کې عیب دې نقصان نه املا او طریقه نه یار دې خلک یو د ګداز دي نو تی اوګه نو چې خپل <سؤال> ابن کې بلب نفرې زی یو یو ځای له مو لاړو نو یو یو کسره له بچ په سر شکایت کولو ویزو چې پټیل <سؤال> روانه کوم و سر تر راپازي او لهور اور امبه میړه سواری و ایتوبو سپیږی دا کارونه کې نو یې په دې ته زار هم چې د په شي پټیل چې مرنه پرې زی نو نو هغه راځو ته رشي بلغه بیا هم چې خل لا روي چې بیا راوال بیا وي وای بیا په بیا به لاس نهونی سی او نه رمبرانه والی نو ولې بیا چې په مې شاره خپل هم نکي چې په دې دا په خبره وای د ه د د دنیا د مليانو سره اې دا الله د قهر غضب نه یا را پکارد خپل هم نکي په بل هم شاره پلارم نه پریږي چې پټي ګوټو کې خپلد ولند هي دین کار چې شو کای ورنځ دې شه ازار فرې را جخ کا لکه څه کمي یا ولا پوره کا کنه نورو دې سپیکر له ختله اباد ځان نه بغیر پټول خلکو څه کوي ها ځان نه بغیر پټول خلکو د رد په درس کې بس یو ځان دې چې هغه ته بار دې نو که تاسو مولیاں درته جوړ شون الله مدد فتنه ګور مولیاں نو وساته الله وتعاونو علل و التقوا د يوب سر مد قوي فكون دكوك والتق د پرزجاريك ولا تعااو يبل سر بدت مكوي على الإثم والعدان فكون د عوزياتكي والتق الله د الله نو يريج إن الله شد العقاب بشك الله صخ زابوعذب. فرې مطال کومل میتهتو حرامه کړې شوي د په تاسو مداره ود دا مو نه بایددللی شوي ولهرحمل غیر الله هبي او د دې قدرې ترجمید دو پیرې تیرې ی کې یو غل سوره به کې نو باید تا دویستې لړې دې دا سلور محرمات عبدلابات پوری حرام دي والمنخنقه تو خفي کړي شوی یو ساروي خفي شو پانسی شو اپدې دې ساو ات دې مردار دې او شريزه به ونشو والموقوده او فکانو الارغوطه کولې شوی وال مترت او د غرن نه چې روورغړی او په دیار غړی دو مړ میخه او ګډه بزا نه توحتتو او پښک عالی شوي نرو ځنارو او ساعتې وته وما کلهسببو ا هغه چې و خوړ غې لره د رندگانو د رندگانو یو شماتکو ګډه بزاه بګرده چېته ورورسې د الله ماز کو. دا د دا دې رستنو په 15 سيزونه د استثناء نه دا هغه وخت چې سلور ګره پکې نشته اوبې د المیت تودم ولهم الخیر و ندا چکم سی در لذکر ما او لغیر الله اغه نه د استثناء نه دا د دې نورو رستنو نه ولمنخنقتونه چې کم 15 سيزونه در ذکر کله الا ما ذکرتم مگر هغهه چې تاسو ز کا الله زه کې خپ شوي و خو په کې ساوهته ورلی نو زب د کا او باید ده او تهپول شو چېې کې ساه په لغوی ټ کولی و خوساوه غر نه را غوردلې اتا خوصه په کېوه او دما خوض باه کې لما دام وي دا پټو پخچکم خکار کیږي د موخو صدا زکه پخوا رشي بصیرل کول او ګولې ټکول کوي څه کوي دغه پټو پخچک د خکار کولو او ورور رشي دی او ژوند دی او زفه دی او کچ مړ شوی نبي احلیل مدا صفات ودا او د جمهور قول له اوبای ته چا کول له جمهور قول له اګوره زیاتې دي په کارګینځي او بیا سړې سره شی یا حکومت کسان زیاتې کوي نو خلق او سره بیا غلط کارونه کوي یو ځل چاخکار پور نو ما ولوي چې ګوره زال تکیو د ښکار لرالن په ټوبک چوله ژوندې نو حلاله کوي ودا یوې چېږي ورته ساتیو ته او چاڑے پیرهاس نو ولدا خبردار ویلو پولټیکل څه دی یو شو حاضرې ده وګوره کوم برانانو غلط کارونه نه مګ چې تا کیو یو کوڅه سره څنګه کار وکړو نو پولیس والا بلې جماله وخامه خایو چرګ راکې ناغه واغه چرګان وله لولې چې کوم مردا رای ماسره مالې ਸੰبال کې دا نا ویل سپینا کړې واغله به ضرورې ساره به مینه ژوندۍ منډې نشن درکوړې خپل تنب مينې سپینا کړې نو دوباره جو شو زلینته <سؤال> څرګان پلار او کېلې نو خامو خام بردار په دربانې خړې داغه ورغه مردار او دغه ون لویاره د سپیناوہ هغه وله په پلارشتک بنده کړې و وی ساري کوم پلار سي پلار را کوي در کوم چې پکلې لري ساري ګونه کار سره دا که چېرې تو وروره سې له ساتي وتی نو مردار وې شابه ک الا ما زکه تم مگره چې تاسو جب حق کئ وما ذو به حال او هغه چې زبحه کړی شي په درگاہونو نصب کمزې کیږي د غیر الله عبادت کیږي ته نصب وایي اوه باندې بوځه قوارده نور سدي حضرت حضرت رحمت الله علی او عجیب جمله ذکر کړي ګورباض خلک دانس کوي چې په خلو او وی ایجاد فلاني ولید نو نظر ده نو د دې قول او نیت خبيسا داشه مردار شو شران چې دوی جدار باباد علم گټ دي نو په یو شل پیری په بسم الله وي د نیت اثر کړي دا اوس په بسم الله حلالي کې دا د شريعت مسله کله <سؤال> ګردا شي چې یو سړی په خوله <سؤال> نه دی ویلي هو د دې ګډ روان کو او یو درگاه سره خوا کې سب حق نو دام مردار ده زه کوی دار مدار په نیت خبيث ده او دا غیر اظهار کله په قول کیږي چې وې او کله په فیل کیږي داسې کې زب حق وماذ به علن شب هر هغه شی حرام نه چې ذبح کړی شي د غیر الله په درگاوانو د ثان وی الفاظ د سی جو غیر الله کی پرستش پر ذبح کیا جائے حرام ہے گو زبان سے غیر الله کے نام نہ کرے کمزه کی غیر اللہ عبادت کی یلت دیو شے کو حرام دے اگر چ پخل دی وی دی چی دا غیر نظر دے کیو کی مدار حرمت کا نیت خبیثہ پر ہے دار و مدار دو حرمت پر نیت خبیثہ اس کا ظهور کبھی قول سے ہوتا ہے کہ نمازت کرے د دې زوهر قول سره کیږي چې ته دا هغه نوم نظر په خپل دیوي کبي فیل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے شپوشوي مساله باندې اکل مرګری سیل لذي نجتګړي بوتر وي دا بالته ورنوسي دا بابا درگاه سره څنګه تلخوا کې ذبح کي شپوشوي په خبر ولې لاله عاشق وما ز به نو شپ هر هغه حرام دي چې زبحه کړې شي د غیر الله په درګه حنو وانت ستقسمو بالازلام د دې دوه ترجمې دي نو سوچ کوي دا حرام دي چې تاسو قسمت او نصیب معلومه وي معلومه وي په غشو یو انا د آیات دا قسمت معلومه په غشو نو علماء لیکلي وې تقسیم بل ازلام عربو کې پدري قسمه هر سړی بزان ته ودري غشي ساتلي ابयो به لیکلي افعل ذاكار او کفل به لیکلي لا تفعل مکوا او بل به مهمل وس شیب پینو نو چې سفر وکړې را سفر مې خیر خير دې او کنا راشه قسمت وګورا نو دا غشی بے پیو تیلائی کیوا چون ابی آبی شالوی دین ایو غش رو باسا نو کاغ غش براواتو چه فل دا کارو کدمو دا سفر مې دا خیر دے اگر پاگی کی باغ غش رواتو چه لاتا فل نو بیا بین کونو نو ایدانا روالی چه وي مالو موحی فغشو یاد آده تقسیم کا وای په غشو لکه لاٹری اے لاٹری باندې یو شهر ووته یو ووته یو دور دور پیسي واچو بیا ولا خلک یو غځواری کړی دی وړي وړي خوشنसीबी مبارک دې چې پنو پتا موټر ویروته ها بھائی نو لاٹری جواری دا دا حرام دي چې تقسیم کوي د سیزن په غشو د غشو په ذریسه کوي تاسو تقسیم کوي وګر دواډه کارونه په شریعت کې حرام او ناروا دي او درې کول دا چې دایب جواری کولا اے مالدار ربا راجه مشهور لی یوف به واغستو اپاغي به یې سیلی کلي وي نو پاغي به جواریو کا نو تاوان با پا یور آغی غریبانان لبی رازه ایسو دا اخری اچه چابا با کیسا ناغستا ناغستا بیدر بد گنن ناغبه په غشو لاتری پا غیواشو تاوان با پا یور بیا بی غریبانان لبی خوریه ذالکم فسکن دا موجود خبر فسکن دانا فرمانی دا دا ټول سيزونه کول دا افس قونه فرماني دا الیوم یئس الذین نن رجنا امید شویدیا کسان چې کافر دي من دینکم ساسد دین نا هی نا امید شو لای خو دا دین به مټاو شي او کفار تسلیم کا چې دا خود مټاوی دو دین نه دے فلا تخشاوهم نودی یری گئی ما وخشاو نی زمانہ و اللی <اليوم> او لَكُمْ دِينَكُمْ دینا کوم نن ر ستاسو دی مکملکو و اتم توعلیکم نحمتتی ااپورې کو په تاسو خپل نیمت رضی تولهکومل اسلام م دینا او خوښکړی میں د تاسو دپاره اسلام دییندری خبرې شو ای کې یو دین می مکمل کو نه مت می پورا کو او اسلام میں در لدین خو اخ کو بخاری شریف کی راغلی یو یہودی راغلی او عمر رضی اللہ عنہ تھا ورتویا امیر المومنین انکم تقرؤون آیه تن فی کتابکم لو علينا مع عشر يهود ن زلت لا تخذنا ذلك الومده ام الممن ان تاسووف الكتاب ک او ل که چ دا پهمونږ يود را لجللي شو نومونب د غرض د ا اختتر في المااکتو ل کو دی کوسمکه ترتهسم نخکن اليمااکته لم دی نعمر رضي الله عنه والله لا لعالم اليوم الذي ويقسم دى پال لازا غرص پي جنم جدا الله پا نازل شعو اغا وقتم پي جنم ايد جمع رزوى دارف رزوى وحجة الوداوى و پا وقت دا آيات رو دا عارفي پرزدار اولي شو وي دومر رضي الله نو د دې جواب د مقصدونو علماو ذکر کړي معرفت القران کې هم دغه جوابونه مفتی رحمت الله عليه ذکر کړي توجهه لا في زيد عرس په یو جواب دا چې موږ اخترونه خدایانو نه جوړو موږ له دو الله دعا اخترونه جوړ کړي يَوْمَ عِيدُ الْفِطْرِ وَيَبْلُ الْعِيدُ الْأَضْحَى وَي إسلام کې د ځان سره لښتا یو پنځه اخترونه جوړ کړې عید يا له عید فاطمه عید حسن عید حسین رضي الله عنه حب دایور په یعید و یمې ولاد النبي جوړ کو پای ور تعالی د حبیب دا دا و اروا د سیرته او د صورت ذکر خیر کې یو ورځ ور لخاص نه دا چا به مکرره او غیره 파ره د ځان مدل عل راجمکه نو یو ورځ د میلاد من زمونږ ټول کاویرینو لري چې درس لري رسم د بدعت سے یو لوی دینه دا د دې عید عرفه رځه د جومی دا او د الله حبیب په میدان عرفات کې ولادت دې ګور زموږ دین کې د ځان نه خبرې نشته دایوډر جامي آیات ته ای او ورته وي دین می مکمل کو نو سوال راځي ولې د نور پیغمبرانو دینونه نه مکمل اوسه ايو سلسله شروع ود وحده نزول دا ادم علیہ السلام او دا نن خاتم النبین پرشوا سپوشوي په خبره دا نظر جلي بیرونه نا مکمل یو سلسله ده وحی ذو نزول چې راسماني کتابونو او د امبیاو ذو سنت و پشکل او په شکل قرات او د انسانیت او د الله ذو رضا احکامات راتلل سلسله شروع نن خبره ګوره مکمله شوه دي د خپل پیغمبر ناراضي دلتے دو الفاظ جمع کل امام راغب رحم واللہ مفردات القرآن کی وئی ورہ یو اکمال دے یو اتمام دے اکملتو لکم دینکم او اتممتو کی اتمام نے بازو ایل الفاظ مترادف دی بازو ایل ماو ایل مطلب کی فرق دے سوچ کوي بھائی بای سره دې مقصدی خبر راشي نو فاس بای موږ پوښijo چې دا سمجدار طالب نه نه بھائی بل دا شان قدرتي شاندار دي چې قران برکت څوک جوه متوجي کنا دا غوې کی د نه 10 موده څنګه یې ره بیا بھائی ہے نا وای شیخ دا پندای وکړه د جمعې تقریر کول هیر به یاره چې فاض ګر دی شي په دومره جلاللي شانو نو چا د یرې ویللی شوي ی نه چاویل د چې ما ګر شو د دا داسې عجیب کتاب دی چې دا خبرې هیر خو کهو پرتهسه شو پورهمهجهې شو داې قآ برکات دي دا مې که کینو نو م تاسو ما ته معشه کوئ نو چې څو پیې به او درس مامه او دی کتاب نهنااست شي او برکاتدي د دا برکات بتاسمه نه دا غو تلوار دا یی ما سر وای پروجا پوی گئی څه نه روجی پتہ نه لګي پتہ بدل لګي غو چې خطر وشي ا پینځر از کالشی بیا وایي چې دا اولی خطر کېدو په زور ویله پوی گئی شو دی کتاب خدا زګر روجې در نه بالکل هه را کړی ها ټيب بس ما خامیا وایي دغه اکمال ستوي اتمام ستوي امام راغب رحم الله مفردات القران کوي وایکمال او تکمیل دي ثواي چد دي شي کم غرض او مقصود او غ پورا شو ا اتمام دي ته وي چوس غره بل شي ضرورت او حاجت نه پات شي ها وایسوت کوشه به خبر اطمام دې له وی چې ګوره بلشي لزورت پاتې نه ده اكمال او تکمیل دې توي چې دغه شی کوم غرض او مقصود اوغه پورا شو اېتمام دې توي چې اوس ګوره د بلشي ضرورت او حاجت نه پاتې غذ د بلشي ضرورت نه پاتې الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ أهلی مریکری وې د نزول نفس د الله حبیب یو ته ارزف دنیا کې ژوند دی او بیا وفات شويږي یو ته ارزې ژوند او بیا سي دیو جنوې د appBar وفات ډېر پرغړه نه جوړي دغه خبرونه احلیل مشقال ذکر کړي و ایسوک چوي په 12 ربيول وفات ده ندا ډېر غران جوړيږي ابن كثيرم پالبرای او نهایي کوي خبره مشکله دا امام صحيحتي رحم الله مدخان کوي ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلته ني مدد ما دوتہ مبربي الاول الله حبيب وفات شو در بی او الاول دوش پی تی ری ودریم وا دته سګور دی پر یوتی اروزونه ایصابوکای نه حمد ذل حجې ده نو ذل حجې پسی بیا محرم وی بیا سفر وی سفر پسی سی وی نو ایصابوکای کمه یا شي کمی ایصابو وی یا کم نه به ایصابوکای کی پورا ایصابو وی بیا به ایصابوکای بار 25 طریقے سره نه نه د دی آیات د نزول لفظ په هر حال دا یو تاريخي خبره را په خبرو کې چا اسر جګړه پر زوري ني په خپله علماو چور کې زموږ د درس سره دا خبره و چې یو اظهر چې پس د دی آیات د نزول لفظ د الله حبيب دنیا کې نن 99 مکمل کستا سدین واتمم ذالیکم نعمتي اپور مکو پتا سخفل نعمت وردیته لكم الاسلام دینا او خوخړ مده تاسو د فار اسلام دین انور دین نه منسوخ شوی دی يهوديه او نصرانيت او سم راسماني دینونه چې واغ ټول منسوخ شوی دی الله د موږ تاسو د تمامي دنیا د انسانانو د پاره د دین اسلام انتخاب فرماي لنه ور او سووک چې محتاجه شوی مخموطتن په لګ کې غیرره متجانې فلی اسمین او نو میان کوونکېګناته او د دغې او حرامونې دومره او خړه چېځانې په د مغ نه بچکو ف الله غفور رارحم ب شکه الله بخون کې او بهروبانه دی یسالو نا کا تطوز کای دی تا انا حبیبا ما ذا احل لهم شيء حلال کړي شوی دی دوی دفعا قل احل لكم الطيبات ورته فرمایا حلال کړي شوی دی تاسو لپاره پاک زنا وما علمت من الجوارح احكار ده غ زنا ورو چتا سو ل تعلیم ور کڑے بن الجوار دخکار کوونکو نام فاکسی زونادر تاسلی حلال دی و ما واسو دو ما حکار د اغ زنا ورو علمتم چتا سو تالیم ور بن الجوار دخکار کوونکو نام اخ حکارس په دې وې هر او زناور کچا پخکار عدد کو شرطونه د فقهاو فکران نوخار اجازه ده خو د نو روزناور په نسبت په تعلیم زر قبلایي مکلبينا چې پري خودن کیي تاسو دی لرخکار پسي تعلمونه هنه تعلیم مور کړي دي سپور تاو دي باستا مما داغن علمکم اللہ چی اللہ تاسو لکم تعلیم در کنے فکلون اخری مما داغ سنام سکن علیکم چی رئی ساری کی دا اخکاری زناور تاسو تا وذکر اسم اللہ علیه رایہ دوینم دا اللہ پدی پا وخد پری خودوکی یو مانا دا یاد داوا سپېچ خکاری پریزې نو بسم الله هوا یا باز دې پریخود نو بسم الله هوا یا چې کوم خکاری نیولې ته ور ور سې دي ژوند دې ردو د پهنیو اکتفا مکا را یاد کین د الله پاغي فذب پا حقې ای ژوند دې شه اوس پیخ نیولې باز نیولې نو په بسم الله زبح کا وتق الله دا الله نه اوې ری گئی ان الله بے شک اللہ سریع الحساب دیر زر حساب کو انکه دے او ګور بیا شروع فوکا او ذکر کری ماته ظلمت کی ویلو ټټولي مسئلے غره دس کیند زکی یا بھائی یا خوسان خبر وه طالبان به د رسول څخه ل سبق نو یو زم ترجمه سره ورسو سر قران اصول ذکر کړي Tale خبره بخيله کده وسته ګوري وي فکر سره پیدا کوچی یره د خکاری سپس شرطو فقهاو ذکر کړي ال یوم نرزق حلل لكم الطيبات حلال کړی شی <تصفح> دي تاسو ته پاکی زونه او تو عام الذي نه اوتل کتابه او تو عام ده کسانو چې ورکړ شوي د کتابحللوله کومحلال د تاسوله کې تو عام نهمراد ذبی خ ده ځکه و خوراک د هر کافر د لا سرې درستې تو عام نهمراد سرې ذبی ده و خور د هر کافر د لاس درستې د در شریت مسله. هندو دے اوکه د هری دے داغه د لا سوچ خراق څه دے زبیحه د ټول کافرون روا دا مگر د اهلی کتاب وی ته مستثنا غر ذول ای یو یهودی نصرانی څه څه ذبح د تدس زبیحه حلاله کړي وای وجسدا وای د شرذ دینا چې کافر وی مشرکان دی او زب ہے په وخت کې د الله د بغیر بنوم نلي نو احلی الکتب کچره دا په یقین سره ولګي چې دا نصرانی د زب په وخت ریساله اسلام نوملي او يهودي د وزير عليه السلام نوملي بیا به ذبيحه نشي خوړه ادم یو صلص علماء ذکر کړي چې موجوده اهل کتاب دا اهل کتاب نه دي بلکې دهریه دي لیدین ابه مستعد کی صفوش وی په خبرونه موجوده اهل کتاب سری عسید النعم دی دحریه دی ل وجود نتسلیم ای نتعام نہ مراد دا غی ذبی ہوا وتعامهم حل لهم او استاذ توام حلال دی غی تا نو مسلمانانو توئ ګونا نشته ک خپل طعام ورکه خرسه پی اوور تو عامې د جانب حلال کو رو د نکا خبره ده د یدو نه د ځنا نوو سره مسلمان ته نک روا کړي و دا د یو جانب نه ده. مسلمان مسلمانې ښځې نقا د یهودی او نصرانې سره اهرامه او نه روواده نه تو عام د جانب بین نه دی د نک ممسله د جانب واحد نه ده لکه رتو ای یاد در لذکر کوي. وال او حالالی دي تاسو ته تا پاک داې من مومناتې دمومن نام وال او پاک دا مې من الذينه دغه کسانونه اوتل کتابه چې ورکې شوي د کتاب من قبلې کوم تاسوونه مخکې اوګور د تیق د دا پاک دامنې خپل یهود و نسواراوی او دا غی اقرار چې نن د کافر په پا ملکونو که پاک دامنی بلکل ختم ده کم قوم چه قانونن بدکاری جایزی کی او دا گور قید ده او دا امام شافر امولا او دا گنو محقیقین و مسلک کلا یو ش مقید وي په یو قید او یو شه مشروط ده پا یو شرط یا موصوف دی په یو صفات نو په نفی دی شرط او دی صفات نفی دی موصوفه او مقیده مراضی اگر چې حنافقو قول له خدای په نظم دا غورنی چې هغه شرط تل لري شو صفات تل لري شو او پاک دا منید هغه کسان نه او تل کتاب من قبلکم چور کړی شوی دی ورته کتاب تاسو نه مخکی اذا داتیې تو موهن نه جورههن نه کله چې وررکي تاسو دوی تهمهرونه د دو دویت مې نه حال کې چې تاسو د نک را د لرون کئ غیرره مساافین نخ سرګنې بد کاری کوون کئ وله متخدي اخدان اونی نیون کې پټو دوستانو لره په پټم بد نو دا شرطونه پدې نکا د دې کې قران مکرر کله و مې يكفر باليمان هرغه چا چې انکار وکړي ایمان نه فقد حبت عمله وش کامله برباد شوه او هو فل اخرت من الخاشرين ا دې په اخرت کې د تاوان نه نه هغه د اهل کتابو زنانو سره مسلمان د نکاح د حلال له حکمت علماو کړی اے ایمان والے بکھرتو ندی یہودو و نسوارو زنان چې وې نکا کرا لا نو داغي ایمان سبب بجور اوسدا سے حال چې نکا نہ وخت دی یہودي شوه او د نکا نہ وخت دی نصراني شوه اوس خبرسته دا خبره الټشه وی دا یا ایہ اللذین بنو ایمان والو اذا قمتم کومته میله سواتې کله چېراپور ته ش په رادي د مو فغ سلووجوه کوم نهخونه وینځ و کوم او لاسونه وځل مرافقی ترسمګلو پورې ومڅحوې روسی کوم مو کې پخپو سروننو رجله کوم وَإِن كُنتُم جو نبن کئی پا حالت دو جنابت کے فتوہ ہروں نوزانو نخپاک کئی بدنو نوغسلو کئی وَإِن كُنتم مردوها کئی تاسو بیماران او یری دئی چی بی مو استعمال کئی نوحلاک بشو یا با بیماری دے رشید او علا سفر یا یی په سفر او جاء احد منکم یارا یود تا سنا من الغایت دی یود اسمع دین علماء تمن مسا صحبتو کو دی بیان سره فنم تجدوال نو او فتا یم مو شیدن طیبان نقشت کی دخاور پا کی فم صحوب وجوهکم نو مو کې په مخون وایدي کو پښلوله سنومن هو د دینا ما یوریدو الله والله را ل ععلیکم من حجن چې ګرځ په تاسو سرګې وړ کې یريددو لیکنې را لرري لی تو حیر کوم چې پاک کې چې تاسو پااک اذی ذا فاره چی پور کی نعمت خپل پتا سو په سبب د نزول د تیمم لعلکم تشکرون زید فاره چی تاسو شکر ادا کړئ و ذکروا نعمت الله را یاد کړئ نعمت الله علیکم پتا سو اللا دروانه نعمت کڑے صاحب کرام ته وي ورته کفر د تیرونه رویسته د دشمنای مو الله د هغه نا محبت سرویسته را یاد کې نعمت د الله پتاسو و میثقه الذی او خلق مضبوط وعد الله هغه واسقکم به چې مضبوط وال کڑے و تاسو صرفاغي دی وادی نسو مراد دی چی دلتو یا غکلک وادر آئے آدھا کہی نیو قول دانے و ایداغ وادو چی سور آراف کی نمبر ایاد ځان سرولی کہی و ایدہ خضر ابو کمیم بنی آدم و من ظہورهم ذریتہم داد امام او د نور و مفصلین و رحمهم الله قول دے اې وې دا غو ادا کړې موږ یاد نه دا خو اخبار انا اصادق کو مونږ ترشتي پیغمبر خبر را کړې چې غوړه واعده الله غوسته او ادا چاله یادې چاته نه دا یاده نو پدیبان او وفا ضروری ده یا دې وا دې نه موراه خطاب دی يهودو تا <اللات> وعدا وعدا سلال اللہ تی وادا غشت واره سورال عمران کې د لتی رسول درمه فارکه یو اتیایم نمبر آیات کې وایدا خد الله عیسا الق نبی لبات تکم من کتابن حکمت ثم جاکم رسول لتؤمنن به ولتنصرن ها جمهور مفسرین سوای ویدن مراد غوا ددا چدو انسوارو د الله د حبيب سروادو کا اے انسوارو د الله د حبيب سروادو کا ایمان راو وې زموږ وطن ترا شام ديني منور ايت مونږ به د ځان او د بچو د بیان هونته حفاظت کو اول بیعت کړو برائے ابن معروف رضی الله عنہ دا اول بیعت کړو د برائے ابن معروف رضی الله عنہ نو دغه عادت مراد وار ادا انصار بیا راغلی یو ته عقبای اوله و بل ته عقبای ثانیه عقبه ثانیہ پد 6 لسم کال د نبوت وا او شو کوئی دینه بی عثور رضوان مراد ده حدیبیه کې ډګر داد صحابه او اخلقه واده وا چې د الله د حبيب سره واده کا او د الله حبيب دغه عهد او عهدو ده نه د الله د حکم د وجهه مدینه منوره ته هجرت اذ قلتم قل لشيء ولي وتاسوا سمعنا واتعنا الا مستحقونه او لري دلیو ثابتاری مو اختیار کړي وتتق الله ده الله نه ويریږي ان الله بیشک الللیم بذات الصدور بو هده و فطور ازنو د خاوندان ودشنو وصل الله تعالی خير خلق محمدين الہی واسحابہی اجمعين پر ان شاء الله دا سینما کنټینر سیوا درس لګ ډیرو بیا فارقم وخای نو ان شاء الله 2 بجو پورې به درس وي دا کوم زران بار ناراضي دې په سي ګاډي ماډي راځي ته تاسو سبا د فاردا شوای 2 بجې به ان شاء بس کو او بیا به ان شاء کو اغېنا پښتو به درس شو کیږي الٰہی العالمین زموند ټول وختمه په ایمان کې یا الله ختمه په ایمان کې او د خراب خاتمینم الله کو خلف حافظ کې او خاتې یا الله مونږ تا زمونږ والدې نو تا اصول فروع تا مشایخ تا الله زموند ټول او اولاد او بیبيانو تا او طول و حاضرین و مسلمانان و تا غائبین و توالا علی گناہونا معافکے یا رب کریم ازمون دو دینی دنیاوی حاجتنا پخپل رحم او کرم پورا کے او زمون دو طول و دینی دنیاوی پریشانی رب کریم خطبے کے اللہ سمر بیماران بی کورن و اسفتالونو کے او زمونغو او د مسلمانانو په کورونو کې د موږ دې ټولا باور طالباتو کې الله دې ټول ته شفای کامل عاجل ور رس وکړي الله دې ټولو بیماران نو شفای کامل عاجل ور رس وکړي الله تر نن ورځې پورې سمرا مسلمانان وفات شوي درهم د کرم معامل ور سره وکړي یا اله اله سمرم مسلمانان بی گناہ پاکه دا بند کې مبتلا دي پخپل رحم او کرم او اخلاص کې الله بی گناہ بندي وان دا بند را اخلاص کې الله نه چا دشمني طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کې یا رب کریم د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ورکي او چې د چا اولاد اللہ دستر وی الله د والدینو دسترګو یو خالې جوړ کې الله دے چاپ کورونو کلو ناو سامان دی الله دا غیب او نه د حیا او دنی نیک بندو بندوبسورت کی الله دا هر څه د بار د رزق حلال دروازه کلاو کی او د حرام نه مون طول په خپل حفاظت کې وساته الله دا هر زی شر د شر نه دا هر ظالم د ظلم نه او دا ارح شدید حسد نه مون طول په خپل حفاظت کې وساته الله زمغه دا درس و دی. فخیر عافیت بانے طور سے. او سمره درسونه شروع دي په خير عافيت باندې اختتام دورسه او د ویون کو د اوری ذن کو د تمام انسانيت جن او انس د 파ره د هدايت يو زريو ګرځي الله العالمین ادا د خیر او برکاتو میاشتا مونګه او ټول مسلمانان کا حاضر دي او کا غایب دي د دې با میاش برکات میاشت برکاتونه الله مخروبکه با اللہ دے درو جو در سنو در ہو دا ٹھول برکات زمنگ آو دا ٹھول امت پا واچے او اللہ بار بار زمنگ پا دے نمگڑی عمر کے رمضان راولے چے منگ پا صحت روگ لو او روجینی سو تراویح کو دا اللہ دے کتاب در سنکو اللہ بار بار پا دے فانی او نمگڑی جون کے زمنگ پا جون رمضان راولے اللہ کوم بچو دینی نی دنیوی امتحانات تی تی فارغی کی کامیاب کی کوم بچو بشو داخلی دی الہ الالمین دینی دنیوی او مسلمانانو دغی بارک ویلی الله دا داخلی پورا کی او تر شر پورا رب کریم اورسه الله زمو د دې طلباء او پدې مطبخ کی کوم مسلمانان منډه ترډه وی الله سپمال اولاد کی خیر او برکات واچې الله دا مدرسہ او ټول مدارس او مراکز شو پورے اللہ او دې دین شووی تر قیامت پورې الله قائم واجب او ساته الله هو ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا عذابنا